råvarer skorer på stæ genstand tak hovedet, op på Du har måske selv været tjener, eller bestilt en drink ved en presset dig. Spis på en restaurant, hvor du har tænkt, høj kæft, hvor må det være fedt at arbejde der. Mit navn er Anne Lund, og du lytter til, når den sidste gæste er gået, programmet, hvor mig og mine ugenlige gæster dykker ned i bagsiden af at være en del af den danske restaurationsbranche. I dag skal vi i allerbedste Mads Steffensen og Sara Stil løse jeres dilemma for restaurationsbranchen. Men først skal vi have præsenteret mine gæster, og det gør vi selvfølgelig ved at gennemgå deres restaurant cv Neda, velkommen til. Tak, Anna. Du, øh, du har også været med før, men til dem, som ikke lige har lyttet til det afsnit, så gennemgår vi selvfølgelig lige TV igen. Yes. Du er 30 år, arbejdet i branchen i syv år som tjener, startede din tid i branchen på en lokal og selvstændig café, og så har du også haft fire år i event og et rekrutteringsfirma. Det er godt godt husket. <laughs> ja, for det er ikke, fordi jeg har skrevet det ned. <laughs> øhm, og er du stadigvæk i branchen? Nej, det er jeg ikke. Hvad laver du nu? Jeg laver podcast, der hedder Silkevejen, som handler om at være efterkommer. Det er, også et, det er jo en anden problematik, vi har i det her samfund. Mm -hmm. <laughs> øhm, ja, så det er det, den handler om. Hvorfor er det, at den hedder Silkevejen? Øh, før der hed den, der havde den navnet De Succesfulde Efterkommere, fordi vi tænkte, at vi vi ligesom lige skulle prøve at belyse, at efterkommere kan være andet end at være fra gaden og være kriminelle og alt sådan noget. Øh, og det følte vi ligesom, at vi havde fået opfyldt det her... Og så tænkte vi, lad os bare bygge bro mellem vores kulturer. Lad os køre det her med sådan, hvor vi også kan hive etniske dansker ind og have samtaler på tværs. Og så var vi sådan, hvad forbinder østen og vesten? Det gør Silkevejen, for det var handelsruten i sin tid. Ah, there you go. Yes. Det vidste jeg faktisk ikke, at det var. Det er det. Nå, men så giver jeg navnet jo sindssygt god mening. Ja. <laughs> den går sådan helt fra det yderste øst til, sådan, til vesten. Ikke? Så tænkte vi sådan, det er en rejse, og det er noget brobygning, og så kan vi være lidt forskellige steder på Silkevejen og vi har været en to i Afghanistan, altså ikke ægte, vel, men mm. sådan du ved. Ja. Så har vi har været i Afghanistan, og vi har været i Iran, og vi har været i Danmark, og ja, sådan mange forskellige steder. Fedt. Fuck, hvor ja. sejt. Tak. Tillykke med den. Tak skal du have. Astrid. Det er jo øh, din fødsel i programmet her, så altså, rigtig velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er 26 år og har arbejdet i branchen i 6 år, og det har du som butiksassistent, teamleder, coffee manager og butikschef. Og hvis din øh, tidligere stilling som coffee manager ikke øh, afslører, at det er primært den branche, du har været inde i, nemlig kaffebranchen på øh, nok de største barista-koncernere, jeg kender, og så du lavet rigtig meget over diskenservice. service yes. Og er du stadigvæk i branchen? Fra på mandag af er jeg ikke. Hvordan kan det være? Jamen, øh, jeg har valgt at søge nye veje. Jeg tror lidt, at jeg har været fedt op den sidste halvanden års tid. Kender. Ja. Mm. <laughs> øhm, så øh, ja, jeg skulle prøve noget nyt, og det, øh, det gør jeg fra på mandag. Hvad skal du så lave nu? Jeg skal være salgsgolfsulent. Boom. Yes. Så øh, vi er i så en helt anden branche. Øh, ja. Det tror jeg, det er meget godt. Eller, ja. Hvis folk gerne vil blive i branchen, skal du selvfølgelig blive der, men ja. altså for, for sådan nogle som os, som har fået alt for meget af den, så er det måske ja. sindssygt godt at søge andre veje. Ja, lige Æm, Velkommen til i hvert fald. Tak. Nico! Ja. Min, ja. min søn. Farber. Ja. Den øh, gæst, der nok kan være med allerflest gange efterhånden, det er jeg sindssygt glad for, men øh, vi gennemgår selvfølgelig også lidt dit CV. Du er nu blevet 27 sommer. Ja, Ja, simpelthen, ja. Og på over tilbage. Ja, du, du har været i branchen i 6 år, arbejder som tjener og bartender, og det har du for en større koncern og sådan, på en masse hypede hipster restauranter og cocktailbar og alt muligt. Og man ved jo aldrig rigtigt med dig, om du stadig er i branchen eller om du ikke er i branchen. Så hvad er status nu? Er du der, eller er du der ikke? Jamen, det skal du høre. <laughs> det er jo sådan, at øh, der er to af venner, der har en restaurant. Og de tager til Italien i sommerferien. Og der har jeg så fået lov til at køre restauranten sammen med mine fætter. Og have et uh, one-day-event, hvor vi faktisk bare kan lade som om det er vores restaurant. Så man kan vel godt kalde, det, jeg er lidt sted i den, egentlig. Mm. Uh, jeg vil sige en lille tog i døren. Ja. Ja. Stadigvæk en, en tog for meget, vil jeg sige. Det kommer an på. Det lyder også meget smertefuldt, at det er en lille, lille togen. der, jeg tror jeg ikke, at det var store tog. Eller et eller andet. Yes. Ja rigtigt. Det, det er en præferensersag. Altså, ja, ja. Det er en helt anden snak af fodfattis og sådan nogle ting. Ja. Det, er, altså, oh, ja, så, ja. det koster penge i øvrigt. Men, ja. øh, uh -huh. men øh, nu skal jeg høre her. Øhm, I dag der, øh, har jeg nemlig fundet på noget så sindssygt originalt, at vi skal løbe. Vi skal simpelthen løse dilemmaer, fordi at det har man jo ikke hørt eller set før, at der er nogen, der har gjort. Øhm, og det har jeg simpelthen fået Jeg tre med på A-holdet. Ah. <laughs> Min, min yndlings og allerbedste modepalister. Øhm, så jeg har skrevet ud på øh, Instagram. Jeg hedder hun underscore official. Og der har jeg skrevet ud til jer, som lytter med på programmet, om hvilke dilemmaer I har oplevet i branchen, som vi måske ikke har omfavnet helt endnu på de 30 episoder, der nu er blevet lavet. Det, det kan både være dilemmaer, hvor vi får forklaret en specifik episode, der var nogen, der godt kunne bruge nogle refleksioner på. Og så er der også nogen, der bare har skrevet noget med, sådan, hvordan stopper jeg med at gå i byen? Altså, så der er nogen one-liners derude, og så vi har lidt af det tunge, og vi har lidt af de større. Men øhm, jeg synes bare, at vi skal komme i gang med dagens program. Er I spændte? Yeah. Ja! Så spændende. <laughs> jeg har jo altid drømt om at blive inviteret med i massermonopolet. Hvorfor <laughs> masser, undre det mig selv? Det hver gang, jeg hører det program, så sidder jeg bare og tænker, jeg havde sagt det her, hvis der var nogen, der havde spurgt mig. Det Hvis bare jeg var kendt. <laughs> ja, Men der var ikke nogen spurgt dig. Der. Så, så derfor spurgte jeg mig selv. <laughs> det har også gjort, at jeg har spurgt jer. Øhm, og jeg synes faktisk bare, at vi skal gå i gang med det første dilemma. Og det er øhm, en lidt længere forklaring. Så vi har en specifik episode her. Titlen hedder, min ven og chef tager sin egen drikkepenge. Mm. Det er en han ham, har arbejdet som bartender i to år og gør det ved siden af studiet. Han skriver, jeg arbejder på en ret kendt restaurant, hvor jeg står bag baren som bartender. Det er min bedste ven, der er RC, det betyder restaurantchef. og igennem ham har jeg fået jobbet. Vi hjælper ofte hinanden med at lukke bæksen, og i den forbindelse... Wow. Og i den forbindelse så jeg, at min ven, lærer skal ham Thomas, øh, altid tager 500 kroner til sig selv efter hver vagt. Han lå ikke skjult på det over for mig og sagde, at han nok skulle give en øl i byen, så længe jeg ikke sagde noget. Vi har en regel om, at alle drikkepenge bliver splittet øh, lige fordelt mellem alle på arbejdspladsen, og jeg synes derfor, det er grænseoverskridende, at jeg ved, at det, det både er min ven og RC tager de her penge. Hvad gør jeg? Jeg har det et spørgsmål. Mm -hmm. øh, er der flere penge end de 500 kroner? Så det vil sige, at der kommer 5.000 eller ej. Du... Ja, for jeg har nemlig ja. en bonusindvogn. En... Ja, jeg ja. ja. <laughs> håber, okay, du glæder dig til at sige det, mand. Ja. Øh, der, øh, hvad står der? Man får ca. mellem 500 og 700 kroner i drikkepenge om måneden som deltidsmedarbejder. Okay, og hver vagt tager han 500, ja, ja. 500, 500 kroner. Det. Nu ved jeg jo ikke, hvor mange mennesker, der er der, men jeg ved i hvert fald, at det sted, jeg arbejdede, var det ikke unormalt at på en aften, at der lå 2.000 kroner på en aften. Mm. Og det skal man jo så gange med 30. Det kan jeg ikke lige ud noget ikke... ud. <laughs> er der nogen derhjemme, der kan sidde <laughs> der, der ikke det og lave noget med? 500 kroner er ret meget. Altså, det er ret meget. Altså, og Også det er til jo... sig selv hver gang. Altså, jeg har stået i en situation, hvor jeg var, der var i det der vikarbo her, øh, og var ude på en ret fancy restaurant som jeg selvfølgelig ikke nævner navnet på. Og ham, restaurantchefen derude, han tog bare alle drikkepengene til sig selv. Altså sådan, mm. foran alle os andre. Og sådan, vi fik ingenting. Men, Æm... men var reglen der, at de skulle dele det lige lidt mellem alle, eller var det, at man godt måtte putte dem ned i egen lomme? Jamen, altså, er, er det ikke bare en tommelfingerregel, at man deler pengene? Altså, altså, sådan, jeg, jeg har arbejdet på nogle steder, hvor at de sagde, at alle drikkepenge, man tjener selv, den tager man selv, men så skal det jo ligesom også se os ud til folk. Men, ikke? Står, der ikke, men står der ikke der, jo, at, at, det er, at det skal være lige fordelt? Jo, at det er regler, når de skal ja. med, Nå, men, sådan, men du men så det sig, jo, jo restaurantchefen Jamen var jo ikke på gulvet. Vi var på gulvet, så drikkepengene Nå, var vores. Klar. Men han tog pengene, da han gik. Smooth meget smooth. Øh, og ja, så jeg forstår godt øh, vedkommendes dilemma, at man sådan det er jo mega ikke at skulle bære om penge. Altså det er jo også ikke hvis jeg ligger ud for en kaffe til dig, og sådan, at jeg skal bede dig, Anne, vil du overføre det der. Film? Altså det er jo, mm -hmm. generelt, er det jo at du ikke at om penge. Mm -hmm. øhm, og i det her tilfælde, at det også er hans ven, virkelig ikke Altså ja. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad løsningen er. Jeg ved faktisk ikke, oh, hvad jeg har gjort. Altså Fordi det er, sådan, det er jo både et venskab, men det er også en, en arbejdsting, øhm, og penge er bare det værste, der mm. kan komme imellem mennesker. Altså. Astrid, har du oplevet på noget tidspunkt, at du har arbejdet sammen, eller haft en veninde eller ven, var chef, hvor at du også har så set, at de har gjort noget forkert, og, og så stået i et dilemma omkring, om man skal tage den højere op, eller man skal tage det med vinden, eller bare gøre en venetjeneste ikke at gøre noget? Mm, ja. Øhm, for mig handler det, at jeg er ikke bleg for at konfrontere. Øhm, så, så jeg vil sige noget men, men problematikken her er jo At det var vennen og restaurantchefen, Var det ikke sådan det var? Nå, nej, vennen gør det ikke Det er restaurantchefen. Det er en, chef, en og er. samme person ikke? Ja. Nå, Så, så jeg, det er ham som har skrevet en Er hans ven og er restaurantchef. Okay. Så det er den måde den hænger sammen på Nå, men man, Jeg vil altid sige at man godt kan lede op af øhm, Og hvad betyder det? leder op af det er jo også, altså ligesom at, at ledere ligesom giver feedback og, og leder ned til sin medarbejder og ligesom sætter nogle regler op. Det kan man også godt gøre for sin egen leder. Øhm, og, og man kan jo sige, hvis der er en regel om, at de her penge ligesom skal fordeles, og han, restaurantchefen så tager 500 kroner til sig selv, så er det jo i min optik teori. Mm. Øhm, men som, altså, ja, yeah. Så jeg vil, jeg vil konfrontere ham. Også fordi det er også hans ven. Øhm, og jeg tror, at ja, det er bare godt at give feedback. Hvis han ser noget, der er forkert, så skal man altid sige det. Nikolaj, hvordan vil du give feedback til den her ven, hvis du skulle prøve at lede ham i, at det, han faktisk gør som chef, er forkert? Jeg tror, det kommer meget ind på min relation til den her ven. Hvor god en ven er det? Fordi hvis det er en rigtig god ven, så synes jeg jo altid, at man kunne kigge hinanden i øjnene og sige det der, det er jo faktisk ikke helt okay. Men grunden til, at han ligesom ikke reagerer øh, helt sådan med det samme, det er jo fordi, han lidt føler, at han er i lommen på ham. Fordi han skylder ham noget, fordi det er ham, der har givet ham jobbet. Mm -hmm. Så det er også sådan et, det er sådan etisk sådan, at jeg kommer jeg i stande kommer man til at fyre, øh, bliver vi uvenner. Så jeg tror, for mig at se, så skal han virkelig sådan vurdere, hvad er vigtigst. Er det sådan min integritet rent arbejdsmæssigt, arbejdspladsmæssigt egentlig, eller er det mit venskab med ham, skal holde hånden over ham. Han kan jo også godt, øh, ved, lige tage en samtale og så sige, hey, hvis jeg lige får 250, eller, <laughs> eller nogle flere øl. Øh, ja, ja, det, er... det vil jeg overfordre ikke til. Nej. Lidt som om Ja. Men øhm, han siger jo faktisk også, at ham her, øh, vinden som også er restaurantchefen siger, at du ikke må sige noget, jeg skal nok give en øl i byen. Ja. Men det virker det ikke som om, sådan som jeg læser det i hvert fald på, virker det ikke som om, at han er særlig interesseret i at være medskyldig i det her øh, tyveriprojekt, som jeg Nej. også nok vil kalde det. Så hvordan kommer man... Sådan lettest ud af det her, fordi at jeg ville ligge derhjemme hjemme med ondt i maven omkring, at jeg enten skulle gå imod min ven, eller jeg skulle gå imod min arbejdsplads. Altså hvis det nu blev taget i, at jeg havde overvåget det, og der jeg ikke havde sagt noget. Altså hvis jeg lige skal komme med pointen, hvorfor jeg overhovedet nævnte ham her, som tog aldrig drikkepengene, var fordi, at vi valgte ikke at gøre noget, fordi vi bare var, vikare. vi Det var faktisk det, jeg ville hen med det, hvor vi tænkte, vi er her så sjældent. Det er ikke worth the fight. Men i den her situation, går det jo også ud over hans penge. Altså det er jo penge, der bliver taget. Fra ham. ham også. Så jeg tror, altså, du har jo helt ret, at man skal jo konfrontere. Altså, sådan, det er jo en konfrontation, man skal tage. Og man kunne måske lægge den ud og sige, prøv her. Jeg ved godt, at du har fået mig ind her, og det er nok det, du har plejet at gøre. Men jeg, jeg bliver sgu sådan lidt. Det er jo faktisk også mine penge, du tager af. Ja. Øhm, jeg har en veninde, der engang skaffet mig ind i en andelsforening, som har brugt dig i lang tid. Øh, hun har brugt dig i syv år. Og hun fik mig ind for tre år siden. Og hun havde det lidt med i starten at være sådan, ja men i foreningen gør man altså sådan her. Hvis jeg nu gjorde noget, som sådan ikke var velset i den her forening. Mm. Og så havde det meget med at være sådan, at så må jeg af, for eksempel tage sene bad, så larmer det i rørene, fordi jeg bor øverst. Ikke? Mm. Øh, så begyndte jeg ikke at gå i bad sent, fordi det gør man jo ikke i den her, eller det synes hun var irriterende. Ja. Så jeg følte hele tiden, at jeg var i gæld til hende. Men på et eller andet tidspunkt, så blev jeg nødt til at sige til hende, prøv at du ejer ikke den her forening. Altså jeg er lige så meget en del af den her forening, som du er nu. Mm. Jeg ejer også en lejlighed i den her forening, og jeg betaler også boligafgift hver måned. Så vi er faktisk equal. Og det er måske den, han skal tage med ham og sige, jeg ved godt, vi er venner, og jeg ved godt, du er min restaurantchef og du var her før mig, men nu er vi altså equal, og de her penge skal splittes equal. Mm. Så det, du har gang i, kan du ikke, det kan du ikke gøre. Altså sådan, ligesom, tage den op, og det bliver sygt ubehageligt, men jeg tror, at det vil være det bedste udgangspunkt efterfølgende. Nikolaj, hvis, hvis, øh, hvis du skulle gøre det, vil du så ikke være bange for at du mistede dit arbejde? Altså fordi det er jo restaurantchefen. Jo, men så vil jeg nok forhåbentlig kunne finde et andet. Tænker jeg. Men jeg tror også at i i forhold til at selve den situation der skulle tage konfrontationen, at det er vigtigt ikke at komme ind, guns blazing, og bare være sådan hey nu nu du konfrontation, <laughs> nu er det dirty Harry. Altså nu gør mm. vi bare men mere sådan, okay, jeg er faktisk også klar til at høre, hvad du har at sige, sådan så man kan have en åben dialog om det. Så kan man så se på, om den her person stejler fuldstændig eller ej. Men så kan man sige, så er den person jo nok, som jeg også sagde, det er tyveri. Altså man kan jo sige, det er jo stadig hans ven, så man kan jo også gøre det ret venskabeligt. Hvad ja. er sådan der, hey mate, altså sådan, hvad, hvad sker der? Hvorfor tager du de her 500 kroner? Altså mm -hmm. hver evig eneste gang, det, er, altså, det går ud over alle os andre. Altså jeg tror... Hvis det har været min, men nu har jeg været i et sted i mange år, og øhm, der var vi også tætte sammen med, med vores ledere. Og der hvis vi konfronterede med hinanden og hinandens kollegaer eller sådan lederkollegaer, jamen så blev det også bare sådan der, made. altså fuck nu af, eller et eller andet. Ikke? Eller mm -hmm. sådan, gør det meget på en venskabelig måde. Og, ja, så på samme chagong, man allerede har kørende ude for arbejde. Lige præcis, ja. Og så tror jeg bare, at det bliver nemmere ligesom at, at lægge op, og så kan man gøre det på en venskabelig måde, og så kan han svare venskabeligt tilbage. Og så yep. kan man jo eventuelt løse det på det. Og så, altså fordi det er jo som sagt restaurantchefen, mm. det er vel også, jeg ved ikke om det er ham, der måske har lavet reglen, altså så må han jo også overholde den selv. Og hvis det er 500 kroner hver gang. Ja, præcis. Det er så et... er det jo, mange måske <laughs> en, det er jo en pose. En gang. Kokain, ja. Kokain, ja. <laughs> så, så det kan også være vand På, nuter du, det kører <laughs> der? <laughs> Yep, øhm, det, jeg sad og tænkte, da jeg læste her dilemma, det var, at jeg faktisk øh, synes at det var ubehageligt, at man er venner, og at det, man ser ens ven backstappe en ens, selvom at det er i arbejdsregi. Altså, jeg tror, at øh, Neda, hvis vi to, vi arbejdede sammen, og vi var venner, okay. inden vi begyndte at arbejde sammen, og jeg så ser, at du sådan lidt os alle på arbejdspladsen, så vil jeg også begynde at bekymre mig, om du begyndte at backstappe mig ude for arbejdet. Mm. Altså, jeg vil miste enormt meget tillid til det her menneske, så jeg tror også, at jamen, nu ved vi jo ikke, hvor gode venner de er, men jeg tror helt sikkert også, at jeg vil begynde at overveje venskabet eller et eller andet, fordi at øhm, altså, hvis man har stjålet en gang, så stjæler man nok igen. Altså det ved jeg ikke, om I har gjort som børn, men når man har stjålet ét tygummi, så <tryk> gjorde man det jo igen, når man ikke blev opdaget. <tryk> ja, lige præcis. Og så blev den der Yankee der, eller var ja. nok <tryk> <tryk> Nå ja, den er den tolade bare. Men nej, og så blev man jo ved, jeg blev ved indtil, at jeg blev opdaget, så fik man jo så den der lærerstrej til sidst, ikke? Men der er også noget vildt nok ved, altså sådan, fordi jeg tror, vi alle sammen har prøvet at stjæle en limstift fra ens arbejdsplads, eller sådan en lidt papir. Eller... Ja. <coughs> Jamen det er det jo, altså sådan, ikke? Altså, man har Jeg tror, alle har prøvet at tage et eller andet. En Ajax eller sådan noget, man har manglet det i Ej, så meget. så toiletpapirer, karaklud, viskestykker. Jeg stjæder det hver gang, jeg er i restaurationsbranchen. Fuck, det er mange penge, man sparer der. Men så, en ting er at foran sin ven slash kollega at tage noget fra arbejdspladsen, som er arbejdspladsens. Men hvordan har man godt til at tage noget... Der er den person, der kigger på Ja, tænk også. Det er der, jeg synes, den, den lægger lidt. Ja, så, så, det var jo egentlig også lidt dumhorøs, når jeg sidder og siger sådan, at jeg har stjålet mig meget på min arbejdsplads. Men der, jeg synes måske, at der er, der er netop den der difference med, mm. at der tager jeg for en million koncern, i stedet for, at jeg tager... Så de... en en rulle toiletpapir. Hvad koster den to mm. kroner? Altså, sådan, det, det. det er jo ikke 500 kroner hver i vinstgang. Okay, så hvis vi skal lige prøve at opsummere, hvad er ham her, den kære mus, han skal gøre, så er vi kommet frem til, at han skal tag en vendesamtale med ham, måske ude fra arbejdspladsen, til den øl, han har betalt, fordi ja, de ja. drikkevingerne der skjoldet, og så kan, skal han give ham et ultimatum, eller et eller andet, at være sådan, hey, hvis du ikke stopper med det her, så bliver han nødt til at gå videre med den, eller altså, hvad, hvad er det, han skal sige til ham? Jeg synes, den der hey mate uh, ting, Jamen, bare, den var ja. ret cool. Ja, bare ja. sådan der, hey, hey mate. Yeah. Ja, fordi hvis du starter sådan, så det skulle svært at ligesom bare give et direkte øh, ultimatum. Hmm. Man kan sige, jeg ja, er hey mate, øh, hvordan kan det egentlig være, at du tager de her fem år? Altså, prøv lige at tænke over, at det, du stjæler faktisk, eller du tager også nogle penge fra mig. Ja, det, det er faktisk. Altså, det, det, det er jo også hans penge. Øhm, og det er hver gang. Altså, det, det, Men det er, det er måske rigtig en rigtig god sådan, måde at bryde ind i samtalen og spørge om først, hvorfor er det, du tager ja, pengene? For fordi hvis han er pengeproblemer <laughs> eller et eller andet... Så det. Ja, eller for eksempel, ikke fordi det er noget, der skal handle om narko igen, ja. det føler vi har snakket ja. meget om, men der er jo sindssygt mange i den her branche, som har et misbrug, der er der jo ude, jeg ved, at mange har taget de her kontanter til at bruge det, så man ved jo heller ikke, om det er derfor. Mm. Det skal jeg slet ikke gøre mig klog på. Mm. Men okay, så ja, rådet for os af, det bliver, at... Øh, tage samtalen, ikke konfrontationen. Ja, ja. Oh. ja, ja. det er meget fint. Det, ja. <laughs> meget fin konklusion, ja. Jamen, øhm, lad, os, lad os lukke den der. Er I klar til en næste dilemma? Ja. ja. Den her hedder Min bedste veninde, er blevet min chef. Og skal jeg sige op? Det er en hun, hende og arbejder som tjener, og det går hun ved siden af gymnasiet. Hun skriver, vi har været kollega i et år, hvor vi har været tjenere sammen, og nu er hun så blevet assisterende restaurangchef og laver derfor min vagtplan osv. Jeg synes, det er blevet for uprofessionelt nu, og ved derfor ikke, om jeg skal blive der. Ved ikke, om jeg skal sige noget til hende eller sige op, fordi jeg også er bange for, at det vil ødelægge vores venskab. Bonusinfo. for? Øh, hun har fået nogle vagter, hvor hun egentlig havde meldt sig utilgængelig, men hendes veninde ikke har givet hende fri må jeg spørge hvorfor det bliver uprofessionelt. Hun synes at hun kan mærke i deres øh, dynamik at der ikke er øh, det er svært at finde balancen mellem vennen til det professionelle. Okay. Så jeg, jeg spurgte hende nemlig om det samme spørgsmål, ja. og der sagde hun, at uh, mange af samtalerne handler om arbejde lige pludselig, ja. og vi ses ikke så meget ude for arbejde. Så der, der er jo en, en, to forskellige Boy kommentarer guys. her. Ikke? Ja. Ja. Det lyder også til, at det er som om, at hende veninden ikke respekterer den grænse. At det ligesom er... Nu er jeg jo chef, men hvis hun ligesom blører the lines, men at tror, det er bare venskabene, så kan jeg godt lige sætte hende på en ekstra vagt, selvom hun er utilgængelig. Mm. Og sådan så det er det faktisk veninden, der gør det. Så jeg ja. vil umiddelbart måske prøve at tale igen. Tal, tale, tal. Tale. Mm. Communication to ja. ja. Så kan det også godt være, at jeg måske har de 27 sommeres på, og jeg er ikke gymnasiepige. Mm. Fordi så kan sådan nogle ting, de kan være meget, meget svorebare. Ja, det kan okay, det jo. Altså, jeg har 30 sommer det... på og jeg synes, hun skal finde sig et andet arbejde. <laughs> <laughs> <laughs> men okay, men nu skal vi have gymnasiebrillerne på her. Ja, <laughs> det er ja. dem, vi der på. Ja, prøv at tænke på, hvis altså, hende, som du bare er vant til at tage på øh, Dalle Valle med, og sidde og kaffe i weekenderne, hvis du ikke kan det længere, altså, og din arbejdsplads også bliver ødelagt, så må du vælge arbejdsplads eller veninde. Men der er også bare noget sådan, ubalance i det, altså, for de er meget unge, og det bliver sådan øh, der er også noget med, at hun melder sig syg, og sådan, du ved, lige sådan lidt på en vagt, og sådan, lige går bitch over sin chef. Altså, det er jo number one thing i den her branche. Altså, så det, sådan, det kan hun lige pludselig ikke gøre. Jeg havde, jeg havde fundet mig et andet arbejde, inden det går galt. Altså, sådan, så unikt er et, et job i branchen heller ikke. Hun kunne godt finde et tilsvarende job, er jeg sikker på et andet sted. Ja, især når hun netop allerede går i gymnasiet, så lyder det ikke som om, at det er noget, der skal gøres karriere inden for hvert Nej, lige forløbig. Nej. Jeg har nok, nok vægtet venskabet og ikke taget snakken eller konfrontation eller hvad end vi skal kalde den. Men altså, øhm. kan det ikke godt komme på bekostning af venskabet? Fordi så står hendes veninde som også er hendes chef for mangler en medarbejder lige pludselig. Jo, men det er jo netop det der med work-life balance, og jeg tror, jeg har oplevet det her op til flere gange. Øhm, og, og, men jeg tror også, at det vigtigste rent faktisk, det er, at øhm, hendes veninde, altså hendes chef, også skal finde ud af, hvordan man kører det her. Øhm, fordi jeg har haft, øhm, personligt har jeg selv haft svært ved det, øhm, et sted, hvor jeg arbejdede, hvor jeg lige pludselig blev, blev øh, mellemleder, øhm, men efter samtale med, med min chef og faktisk også mine venner på arbejdspladsen, som nævnte det over for mig, så, øhm, så fik jeg ændret det. Og så fik jeg ændret til ligesom at sige, jamen, okay, vi venner øhm, på arbejdspladsen, øh, samtidig med at jeg var en autoritet for den. Men øhm, gør det på en venskabelig, pla øh, ja, venskabelig plan. Så hvis jeg satte foden ned, så blev foden også sat ned, og så hørte de også efter. Men det kom kun ude i de helt slemme situationer, øh, hvor folk virkelig skulle... Ja. Men, men hvad er det for Fingernede. nogle, altså, som du siger, det var også svært for dig, som både leder og venander skulle sætte fod noget. Altså hvad er det for nogle følelser, der går igennem dig der, og hvordan lærte du ligesom at sætte de grænser, der var blevet nødt til at blive sat Øhm, min venner der der faktisk slåede opad øhm, og om ikke, dig? Øh, ja til min chef okay, øhm, ja nej øhm, og der der tror jeg også at for mig handlede det også meget om at jamen I ved hvordan jeg er så hvorfor siger jeg det ikke bare til mig fordi jeg tror mange af mine venner og øh, kollegaer siger også lidt, at jeg er selvindsigten selv. Jeg øhm, mm. er, er ret god til at kigge indad. Øhm, så, så jeg blev bare sådan lidt, hvorfor fanden siger jeg det ikke bare til mig? Fordi I ved, at jeg tager det seriøst, sådan nogle der ting. Øhm, og, og det sagde jeg så også til min chef, og hvor hun netop sagde, jamen, måske skulle du lige finde en mellemting på, på en god og en dårlig dag. Og der er jeg sådan lidt, jamen, når jeg er mig selv, så, så er jeg helt oppe og Ja, når jeg har en dårlig dag, så er jeg helt nede, men det er en gang hver anden måned. Mm. Øhm, jeg ændrer ikke personlighed øh, bare for mit arbejde. Og så blev den ligesom lagt, og der blev det ligesom øh, bare en afklaring på, at jamen, det er noget, vi kan snakke om. Og så var der faktisk ikke rigtig mere. Så jeg tror også bare, det er sådan en plus. Altså, hvad, hvad veninden der, som er chefen, hun er i start af 20'erne. Jeg var også i starten af 20'erne, da jeg blev leder. Øhm, og det er mega svært at være i start af 20'erne som leder, fordi du er, du går i, øh, altså, jeg har, tror, jeg har været, haft fem identitetskriser, øh, siden jeg var 21, og mm. jeg bliver kun 27 om 14 dage, ikke? Øhm, så, så det er bare svært, og det er der, hvor man lærer om sig selv. Men øh, hjalp det jer, at der ligesom var en mellemleder imellem jer, at der ligesom var den her, der kunne kommunikere de her ting videre, så det ikke var en direkte samtale mellem jer? Mm, nej, fordi det er jo det, jeg det er, jo det, jeg er sådan lidt af imod. At jeg synes altid, at man skal konfrontere tæller, eller tage samtalen selv, i stedet for, at der kommer bliver, bliver en jo, der kan godt komme en mediator med ind øh, i selve konflikten. Men, men det er jo ikke en konflikt, som hendes veninde faktisk er klar over. Mm. Det er kun, en, hun har en konflikt med hendes veninde, uden at hendes veninde ved det. Det præcis. Og det er derfor, at ja. hun netop skal tage samtalen. Øh, ja, men det er jo det, fordi hendes veninde ved det ikke. Og det er derfor netop, som du når jeg siger, at det er bare en, det er en samtale, de to skal have med hinanden og være sådan, hey, jeg synes det er svært det her, det er jo, det er jo et problem, som de... Altså, og så tager hun veninden med bukserne med, det, ja. sådan er det. Men, men det er noget, de skal finde ud af sammen. Det vil, det, det vil jeg også mene, jeg siger ikke kun lige præcis, fordi du støtter mig i den <laughs> hånd. Ikke? Det er også fedt, det er fantastisk. <laughs> men, men jeg synes også bare sådan, helt som, som grundkoncept, er det ret øh, sindssygt egentlig, at man skal stå i situationen, hvor skal jeg finde en job, fordi jeg ikke tør at snakke med min veninde, og min veninde er blevet bombet op og blevet mm. en og så bliver jeg nødt til at hoppe afsted af den grund. Det synes jeg også bare er problematisk, så i første omgang, tag en samtale, bare lige mm. fortælle hvad du har på hjertet Og hør, op af. Hør hvad. Hun har på hjertet, mm. og så kan man se, at man kan tage løsningen derfra. Ja, altså, jeg, vil sige, jeg synes jo, hun skal finde sig i det andet arbejde, men jeg synes også, hun skal fortælle hinanden, hvorfor. Og sige, prøv her, jeg kan mærke, at jeg synes, der er en underlig ubalance øh, i, at du er min leder lige pludselig. Og jeg elsker dig simpelthen for højt til, at jeg kan riske vores venskab på, at der går hen og bliver gnidninger, så jeg tror, det bedste at jeg finder mig et andet arbejde. Altså, sådan, vær ærlig omkring det, vær transparent. Jeg har også arbejdet sammen med veninder. Altså sådan, Men må jeg spørge, hvorfor yeah. man så ikke forventningsafstemmer, inden at man finder et nyt arbejde? Altså prøve at, ligesom at dele med det, fordi... Jeg tror bare, når hun først har set de her ting, og sat sig irriteret på de her ting, så tror jeg bare... Altså det er bare sådan en egen erfaring. Mm, altså man kan yeah. ikke, If you first see it, you can't unsee it. Altså sådan, Men man har også et sandpunkt, indtil man finder det nyt. Yeah, ja, det er bare <laughs> personlig erfaring. Ja. Havde jeg nok bare tænkt... Ja. Det, ja, det er jo ikke worth it, at jeg skal sige det, og hun skal sige, det. okay, det forstår jeg godt jeg lover, jeg gør det igen, og så sker det igen, og så ødelægges det her venskab. Hvis du allerede har luret nogle ting, så tror jeg bare, at jeg vil vække venskabet højere, og så finde mig et andet arbejde, men så sige det. Jeg, jeg, jeg, jeg sad også og tænkte på, da jeg læste den her besked, at øh, jeg har også haft venner, der har været mine chefer, hvor at, øh, jeg helt sikkert også har haft en følelse af, at den relation er blevet udnyttet til arbejdspladsens fordel. At øh, jeg er den første, der altid er blevet ringet til, når der er nogen, der har meldt sig syg, fordi de jo godt ved, at de kan trække på øh, venskabskontoen omkring, at nu hjælper vi to hinanden, i stedet for, at man trækker på øh, arbejdspladsens konto. Øh, det er måske ret vigtigt at finde ud af, om der bare ikke var andre at vagtplanere på den vagtplan siden. Fordi det skal jo heller ikke komme hende til gode, at det er hendes veninde, der er hans chef. Altså der er jo to sider af den her. Mm. Mm. Så selvom at hun siger, jeg har ønsket fri, nu er jeg blevet sat på vagtplan alligevel, der lyd, synes jeg lidt, at det lyder som om, at hendes veninde, som er hendes chef, skulle have gjort hende en tjeneste om at få fri. Men der er jo også en arbejdsplads, der skal løbe rundt. Så, så det er jo vigtigt at finde ud af, har veninden, som er chefen, udnyttet, at hendes veninde gerne vil hjælpe hende, eller er det, fordi der ikke er flere medarbejdere at trække på? Og der tror jeg også lige, at jeg vil lægge væk på, at du siger ønsket fri. Mm -hmm. Fordi mm, det er jo lederen, der godkender i sidste ende, om ja. man har fri. Ikke? Ja. Øhm, så, så bare det gør jeg jo også nu. Jeg melder altid ud, at I må ønske, om vi så ferie. Det er ikke sikkert, at I får fri. Og hvis I ikke får fri i Roskilde som er jo bare... Et helvede for, for ledere at mm. lægge vagtplan for, øhm, især der, hvor jeg er, øhm, fordi det er så mange unge mennesker, øhm, der arbejder. Så tror jeg bare, at det er sådan, jamen, så er der nogen. Og det er netop der, hvor, at der er, hvor hendes veninde rent faktisk udnytter deres relation. Så jeg kan sagtens se det, men jeg tror også bare, at man skal huske på, at det er et ønske. Og det er derfor, at der vil jeg også melde og sige, jamen så må man tage øh, samtalen med hende og ligesom forventningsafstemning hvordan man finder ud af det her. Ja, jeg tror også, at jeg vil, for hende, som skriver det her, vil jeg måske også ske, se det, når hun er i sin start 20'er, går vi ud fra i og med, at hun går i gymnasiet, at tage det her som en læringsproces omkring og, øh, hvordan, fordi de her situationer kommer der mange af, Altså, også nu og jeg er jeg jo også snart 27 år. Jeg dealer stadigvæk med de her ting, om hvordan mine chefer, som jeg er blevet venner med, at jeg skal sige, at jeg ikke synes, at de har sendt det, vi aftalte, eller gjorde det, vi aftaler. Det er mega grænseoverskridende, at jeg skal konfrontere det her, fordi at der er en balance, der ikke er blevet forventningsafstemt. Så jeg tror også bare, at jeg vil sige det sådan, at du kan lige så godt øve dig i det nu, for det kommer til at ske sindssygt mange gange fremadrettet. Ja, simpelthen bare arbejde på at være lidt mindre konfliktsky. Altså, mm. simpelthen. Bare det en Men Nikolaj, bag... synes, synes du, at hun skal sige op, eller synes du, hun skal tage samtale med hende først? Jeg vil klart tage samtale, tror jeg. Men det kan være, at man laver en hybrid, og begynder at kigge efter noget arbejde. Lige sådan, mm, hvad er der? Ellers er caféjobs, eller... Og, og hvis vi du lige huske plan. at det er 16-18 år, man går i gymnasiet. Det er ikke start Jamen, jeg har ikke gået i gymnasiet, ved det ikke. <laughs> så altså, altså, det er, det er teenagebørn, vi snakker om her. Ja. Uh, undskyld. Unge voksne. Ja, børn. Ja, <laughs> så jeg vil, jeg vil måske lave en blanding at kigge efter. Er der noget, nogle nye jobs, nogle andre steder, jeg kan søge? Og så også deres samtale. Ja, tak. Så øh, Astrid, du synes, at hun skal tage samtalen med hende direkte. eller du synes, at hun skal se op og finde et andet arbejde. Og sige til hende, hvorfor. Ja. Mm. Og, øh, jeg tager den gyldne silkevej. Ja, det er jo <laughs> derfor, det er så fedt at, <laughs> fed at have tre mennesker med her, så der hele tiden er den midterbarnede imellem. Der er i den parti. <laughs> øhm. Hvad synes du så, <clears throat> Nå, nå. <laughs> <laughs> Jamen, jeg tror at jeg synes, at hun skal... Øh, jeg tror, at jeg er nok rigtig meget med på NEDAS øh, hold, faktisk. Fordi der er sindssygt mange af de her jobs at finde derude, og det her kommer ikke til at være dit drømmejob. Du skal højst sandsynligt være på arbejdsmarkedet til du bliver 80 år gammel. Øhm, og derfor tror jeg bare, at jeg synes, at du kan lige så godt lære dig selv at tage de her ubehagelige øh, samtaler, fordi det behøver sikkert blive en diskussion, men tage de her samtaler og sæt, lav en grænsesætning, fordi det har jeg da kunne mærke, at det har bidt mig i røvene, at jeg først er i gang med i sluttyverne slut og lære mig selv det nu. For jeg har simpelthen ikke det sprog for det. Og jeg synes, det er ubehageligt, og jeg får nærmest angst og koldsved og kommer nærmest en grad og undskyldbar. Mm. Altså, Og det, det gør bare, at, at din chef tager dig useriøst, desværre, fordi sig bare bliver set som enormt useriøs. Så hvis du allerede nu i øh, slutteenager-årene mm. øh, kan lære dig selv at tage de her... Øh, Voksne samtaler om grænsesætning, så kommer det kun til at komme dig til gode i sidste ende. Så den synes jeg helt sikkert, hun skal tage først. Med det sagt, kan jeg godt forstå, hvis der kommer dårlig stemning bagefter, at man måske så har det her job i backup up og sige, og nu har vi taget den her samtale, men derfor tænker jeg for at bevare venskabet. at Jeg tror, mig arbejder på naborestaurant i stedet for. Mm. Fordi hun skal nok finde et andet job. Det er pisse nemt at finde et job i restaurantbranchen. Må ikke? Er det ikke bare, der vi lukker den? Jo. jo. Okay, så har jeg fået en, en one-liner her, øhm, som er lidt mere øh, helikopter-dilemma, som jeg har lyst til at kalde den. Der står, burde restauranterne sætte priserne op, så vi kan få bedre arbejdsforhold og lønninger? Ej. Ej, undskyld. Nej, det skal fandme ikke, altså, det skal fandme ikke være, undskyld mit sprog, men Ej. det kan ikke være gæsterne, der skal betale den pris. De her har kæder har med penge til at lave de forhold. Det har de i forvejen. Det handler om prioritering. Men har det de det sig. efter corona? De er jo kæmpe gæld til staten. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg tænker øh, overenskomst. Ja. Altså, det, det, faktisk, det var faktisk den første øh, ting, der faldt mig ind. Men overenskomst, der koster jo penge for arbejdspladsen. Jo. Men det er jo absurd i forvejen, at en fucking americano kan koste 55 kroner eller sådan noget. Hvad skal den koste? 100 kroner eller hvad? Altså. Jamen, også fordi, at Astrid, du kan jo give os lidt insight der ved Hvor meget ja. koster en, en kaffelatte at lave på en kaffebar? Øh, medløn mm. og kop. Altså, det dyreste er jo koppen, som, øh, som koster en krone måske. Mm. Så øh, medløn og 2-3 ja, to, to, kroner. Mm. Godt, så for det, det, det ene minut, <laughs> det, det er der det så. <laughs> så ja, øhm, ja cirka to-tre cirka kroner, så tror jeg også, den er højsat. sat. Mm. Ja, øh, jeg, jeg, jeg begyndte lige pludselig bare at cirkulere og tænke på, hvornår jeg sidst selv har været ude at spise, og det, det er jo heller ikke så lang tid siden. Øhm, øh, yes. øh, det er jo dyrt. Det er jo dyrt at spise ude. Uh, og det er også et privilegie, som man som ung gerne vil have. Man vil gerne have det der, jeg kan gå ud og kan spise med vennerne, jeg kan drikke en flaske vin, samtidig med at jeg er på SU. Det er jo en utopi, at man også kan gøre det konstant. Jeg synes ikke, at prisen skal, skal hæves uh, på restauranter. Men hvis det så er på bekostning bekostninger, arbejdsforholdene og lønningerne... Men det der, det går jo ikke en... Altså, det er jo ikke en til en, det der. Der er, det er også ikke noget med en... inflation, og altså det er jo en helt større samt altså, helikopter. Jeg vil... Yeah. <laughs> Men lad os prøve jeg tror, jeg... at lande helikopteren et eller <laughs> Skal vi gøre det? Altså, jeg tror, øh, lige der, hvor jeg er, der er der jo sket øh, pristigninger. På grund af inflation. Æm, og, øh, Men det synes jeg jo ikke kommer medarbejderen til gode. Øh, nej. Det, altså, det modsatte er jo faktisk sket på grund af inflation. Lige præcis. Æ, og øh, det er så kun, øh, jeg vil gerne afsløre, at jeg er et sted, hvor der er en overenskomst. Og nu er der, sket lige, nu er der lige kommet øh, lønforhandl eller øh, overenskomst øh, forhandlinger, og det er trådt i kraft. Så der er faktisk nogle steder, som har fået lønstigninger, men det holder bare stadig ikke med de priser alle andre steder. Men jeg vil øhm. altså sige, at jeg vil også altid være fortaler for, at man finder et job, der har en overenskomst, mm. eller der har en fagforening. Der er bare virkelig få af dem derude. Nu har jeg langt, været i, i branchen i København i otte år, og øh, der er kun en af de steder, jeg har været. Og de steder, det længste sted, jeg arbejdede, var jeg i ni måneder, og så kan man jo selv regne ud, hvor mange arbejdspladser, der har været imellem mellem. <laughs> og der var en af dem, der havde en overenskomst, ja. øhm, som jo på den måde så var en god arbejdsplads i forhold til lønningerne. Øhm, og det var ikke engang, fordi at det var faktisk en ret billig restaurant. Men jeg sidder jo og tænker på, og nu skal jeg jo ikke pege fingre, men nu kommer jeg jo nok til at gøre det lidt alligevel. Men jeg ved jo, at der findes nogle restauranter derude, hvor du kan få en trærretters menu for 250 kroner. Mm. Mm. Det, det kan simpelthen ikke løbe rundt. Altså det, synes jeg, er at tage folk fucking hårdt i røven. Det er sådan, hvis du kan have en restaurant på en af Københavns adresser og have så mange mennesker på arbejde, og du kan sælge en træret god menu for 260 kroner, så går det jo ud over mig, som tjener min løn. Men okay, det er bare... Fær, den, den giver jeg. Tak. Men, <laughs> men jeg synes bare, altså sådan, jeg har bare arbejdet øh, alle mulige andre steder, som ikke har nødvendigvis været restaurationsbranchen, men hold kæft, hvor har jeg siddet til mange af sådan nogle, øh, så skal vi lige se på det næste kvartal, og kæft, kæmpe overskud og bla bla bla bla bla. Og så finder man øh, den øverste direktør på en eller anden liste over de 50 mest øh, rige mennesker i Danmark, eller sådan et eller andet. Det er fucking mange penge, altså sådan, og så sidder vi og, og ikke får nogen... Altså, hvor min bonus? Hvor fanden er min sådan, lønstigning henne? Og det er jo bare et generelt problem, der er med store koncerner. Det er, at det er kapital, og det er penge, og det er sådan. Ja, og så sidder der nogle helt oppe på toppen og kører rundt i fede biler og bor på, ude på strandvejen. Øhm, og det er der det er der det går i stykker, altså sådan, mm. fordi hvis du hæver priserne for meget, nu giver du den der med 250 kr for tre retter færre. Men hvis du hæver priserne for meget, så går det også lidt et det er sådan lidt taxa syndromet, ikke? altså sådan, så fjerner vi Uber, fordi det er en for stor konkurrence til taxaen. Men taxaen er rødt dyr og taxaen er sådan en nød, nød, løsning. Mm. Og det ender det jo også med at blive med, med, altså der skal være den der balance i, at det også giver mening. Mm. Jeg synes ikke det giver mening at tage en taxa, så jeg vil altid undgå at tage en taxa, medmindre jeg virkelig har brug for en. Og så skal du ikke være med, med, med Vores kultur, når vi tager ud og spiser, det skal jo ikke være sådan, at man tænker, ej, det skal med være, fordi ingen af os orker eller mad, at vi så tager ud og spiser den her en gang hver halve år, for det er for dyrt. Så der skal jo, det skal bare både være tiltrækkende for gæsterne at komme og have lyst til at bruge penge der, og kunne bruge penge der, og at det også skal løbe rundt, ikke? Nicolaj, jeg blev også lidt mærke i det, du sagde med, at det er et, et privilegie, man gerne vil have. Mm. Altså, men det er jo et privilegie. Altså, det er jo noget, vi har vendet os til. Så er det ikke okay, at man begynder at sætte priserne lidt op? Fordi at, altså sådan, det er jo ikke et privile privilegie, vi skal have. Nej, altså, kan men I det ikke der er noget, der kan gøre folk sure, så er det at have haft det privilegie, og så tage det fra dem. Ja, det må du da som vide, hvert fald kunne ikke genkende det. <laughs> <til. laughs> Don't even give me fucking start. altså. <laughs> yeah. Ja, men, men det er jo fordi, vi vil jo gerne leve det perfekte liv. Vi lever i Vesten. Vi, øh... Ja, jeg er den eneste mand. Jamen, <laughs> jeg er den eneste mørkegaard. <laughs> Nå, no. hej, hej, hej. Hey. <laughs> Nå, no. hov, hov, Så det, tror, jeg, jeg vil sige, jo, vi skal ikke nødvendigvis være så vant til, at vi skal kunne gå ud, og vi skal kunne leve i sus og dus og få retters øh, til 250 kroner. Øhm, men med det sagt, så skal vi da ikke også bare have lov til at leve lidt. Vi skal ikke sætte priserne op, men altså selvfølgelig er inflationen, og vi skal følge det. Men jeg føler også, at det, jeg har mærket i restruktionsbranchen, at nogle af lønningerne også er begyndt at stige efterhånden, som at priserne er gået op. Det mærker jeg i hvert fald okay. i slutningen, eller fra starten af min tid i branchen til slutningen af min tid i branchen. Mm -hmm. Jeg sidder og bare og tænker på, at ja, det er jo i hvert fald noget, jeg har bemærket meget i min øh, feministiske kamp, at det her med, øh, når man snakker om privilegier, når man snakker om magt, altså magt er jo ikke noget, øh, du får magt er noget, man tager, og magt er også et privilegie at have, øh, så det er jo en tilvendingsfase. Altså, nu ved jeg godt, nu tager jeg meget højt op, men det, det er for at prøve sådan, der, at lave nogle paralleller med det, at jeg, vil, jeg synes da også, at det nederen, hvis priserne skal være så dyre, at jeg ikke en eller anden fredag aften midt i måneden kan sige sådan, hey, vi, lad, os lige, lad os lige tage ned og, og dele et par retter sammen, eller et eller andet, men... Men jeg synes måske bare godt, at man kunne sætte de der priser op, så det netop bliver en virkelig, virkelig god oplevelse af noget, man har glædet sig til, og noget, man har sparet op for, at potentielt så at der er nogle lønninger, der også kan blive bedre, og nogle arbejdsforhold, der kan bl blive bedre. Jeg tror, i den debat, der, der handler det også om, hvis du I har en stor koncern, så synes jeg, det giver mening at sætte priserne op, fordi det er jo priser der nogle gange er på de her store restauranter. Men vi skal også lige tænke i, at når du er en nystartet restaurant, så hvis du skal have gang i julene, så sætter du prisen lidt ned, vi har brug for, at folk kommer ind og for at få noget hype til det her. Så der er alle mulige ekstra y'er i den her ligning her, ja. Så, hvor man, man kan ikke ligesom sætte en linje for, hvad der skal gøres hvad ikke skal gøres. Men jeg tror helt sikkert, at der skulle muligvis komme noget bedre arbejdsforhold på de der mega-koncerner. Mm. Men lad os nu antage, at der var en lille lokal café eller noget sted <coughs> lidt ude for København, som var af en mand. Øh, som gav rigtig dårlig løn til sine medarbejdere. Nej, han var faktisk. Ikke. Altså, nu antager han ikke var. <laughs> Æ, og han, øh, han gav rigtig dårlig løn til sine medarbejdere, hmm. men han ejede hele bygningen, som caféen lå i, og han havde sommerhus i udlandet og kørte rundt i en kæmpe BMW. Altså sådan. Tænk eksempel. tænkt eksempel. Hmm. Det, er jo, det er sådan som altså og så kommer man ind og et, et hvad hedder det stjerneskud koster 170 kroner som er sådan noget der er købt fra Netto. Altså sådan det giver jo ikke mening. Altså sådan, det sådan der skal priserne bare ikke sættes op. Altså, der er der nogle, måske nogle andre steder, man skal trække på for at lave de her bedre arbejdsforhold. That's yeah. my point. Og det her eksisterer rigtig mange steder. Så jeg tror også, der er forskellige, hvordan vi taler om det, fordi jeg har det arbejdet på sådan en kæmpe koncern, som måske nogle af jer har, og haft det her med 250 kroner for en træretter. Jeg har set det modsatte 250 kroner for tre stykke smørbrød, som <laughs> er dårlig, altså ikke? Øh, Og sådan, øh, ja, alt for voldsomt priser. Jeg på provinsen. Når det, er bedst. Ja, men det er simpelthen bare, når det er bedst. Ikke? Altså, så det er sådan, der, der, er bare, der er måske også forskel på, hvor du er henne, men jeg synes ikke, at det er fair, at det går ud over gæsterne udelukkende. Der skal også kigges noget oppefra, og hvordan pengene bliver brugt. Ja, jeg synes også, Nikolaj, du havde lige en god pointe, det her med, at, at som, som nyopstartede restauranter, så er man jo sindssygt meget minus allerede fra starten af, og restaurationsbranchen, med mindre man er en kæmpe koncern, er sindssygt svær at tjene penge i. Så jeg kan jo godt se, at hvis man er en lille lokal restaurant og du allerede fra starten af skal sige, at et træ smørbrød koster 700 kroner, for at vi kan være sikre på, at vores medarbejdere har det godt, så er det da klart, at jeg vælger de store koncerner, som allerede har et kæmpe kapital, de kan tage fra. Mm. Så sådan, men nu, nu var det jo sådan et Ja, nej, spørgsmål. Så derfor prøver jeg jo bare at sætte det op mm. på spidserne. Aktivt. Men der er jo selvfølgelig, der er jo intet, der er sort og hvidt. Der er jo og ikke hvid og lysgror og sådan noget i midten. Åh, knækket hvid. Præcis. Astrid, hvad tænker du om det? Synes du, priserne skal sættes op? Mm, hvis nej. du bliver lovet bedre arbejdsforhold? Mm. Lønninger. Undskyld. Lønninger, ja. Øh, jamen, altså, det, jeg, jeg synes, den er svær. Øh, fordi... Jeg tror også lidt, at man tænker lidt egoistisk på det der punkt, og sådan, man vil selv gerne have det privilegie, ligesom at tage ud og spise, og sådan, hvis det lige pludselig bliver frataget en, så bliver man sådan et, okay, men så ender det med, at jamen, så mister der kommer der bare til at mangle folk til at arbejde, fordi der ikke kommer nok gæster ind, så det er jo en ond cirkel på den ene eller på den anden måde. Ja, man kan måske også sige, at, at man kunne miste medarbejdere på det, fordi hvis alle medarbejdere skal have dyre lønninger, så er det måske heller ikke sikkert, at restauranten har råd til at betale de der lønninger, Nej. og så er der lige pludselig en masse arbejdsløshed derude også. Lige præcis. Så, så det er bare, altså, det, det, det er den flyver stadig i den der helikopter. Okay. Den er svær at lande, synes jeg. Nå, okay. Så lad os lad den flyve væk. <laughs> så øh, hvis vi skal prøve at komme med et ja eller nej, så fornemmer jeg lidt, at nej i rummet. Nej for mig i hvert Nej for mig også. Ja, også nej, for mig. nej for en hvid mand. Nej en -vinde. Selvfølgelig er det med mørkt <laughs> Bliver jeg snydt for en lønforhøjelse. Det her dilemma kommer fra en hundhinde. Ej, jeg har skrevet hund, altså som <laughs> i dyr. <dyne. laughs> Nå, det er en øh, hundhinde, øh, arbejder som tjener i 14 år og er ikke på vej ud af branchen. Der står, jeg, har, øh, jeg er startet som tjener på en ny restaurant. Det er en del af en større koncern og er meget populær. Jeg starter på 130 kroner i timen, og efter tre måneders ansættelse spørger de mig, om jeg vil blive inspektør. En inspektør får 156 kroner i timen. Det siger jeg ja til, men ser på min første lundsiddel, at der stadig står 130. Da jeg konfronterer dem, siger de, at der er en oplæringsperiode på tre måneder, før at jeg kan stige til de 156. Kan det være rigtigt? Hvad står der i hendes kontrakt? Den har jeg ikke lige fået til <laughs> Men det, det, hvis der ikke står noget i hans kontrakt eller i hendes kontrakt... Øhm, i hundes kontrakt ja, <laughs> jeg føler også jeg sagde hans eller ellers <laughs> men øhm, ja altså hvis der ikke står i hendes kontrakt at at eller, hvis der står i hendes kontrakt at de første tre måneder er en prøveperiode og det går til de 130 kroner i time jamen, så har hun jo ikke noget men hvis der ikke gør så må hun jo den ja. lort Øh, jamen så må hun jo konfrontere den en gang til jo. Men øh, Neda, er det ikke lidt travligt at øh, hijacke en til at få en bedre løn og få en højere stilling, og så på bagkanten sige, at den første er gældende for tre måneder? Jeg vil være enig med Astrid øh, om, at, øh, at hun lige skal genbesøge sin kontrakt, fordi hvis det står i hendes kontrakt, og hun har fået den tilsendt, og de bare ikke lige har nævnt det. Altså det er jo hendes eget ansvar at læse den igennem og se, hvad der står, før hun underskriver den. Det er bare rigtig nederen, at det er sådan, men sådan er det bare desværre nogle gange. Øhm, men så sådan, altså jo, det er der tageligt, om det så står der og leger, at de ikke har sagt noget, men man har til ansvar selv at undersøge, hvad det er for nogle arbejdsvilkår, man skriver under på. Øh, hvis... Og pludselig altså, en, et note til den, det er jo, at, at uanset hvad for et sted du er, så virksomheden vil altid gerne spare nogle penge. Yeah. Selvfølgelig. Altid. Ja, så, ja, ja. ja, præcis. Så hvis de ligesom kan snyde, snyde mm. med godsøjne øh, en på løn, fordi at hun er uopmærksom, eller personen er uafmærksom, ja. så tager de den jo. Altså, hun ville jo vel også kunne se, hvis hun har skrevet under på en kontrakt, hvor der står, du ansættes per 1. i 6. som inspektør til løn, 156 kr. i timen. Så er det jo det, der står i hendes kontrakt. Det kan lige ligne noget, at hun ikke har underskrevet en ny kontrakt, fordi hun sikkert bare har sagt ja, og har troet, at hun så får den her løn. Hvis det er det der tilfældet, så er det sådan, hvor ved hun fra, at lønnen er 156? Er det noget, hun har hørt fra de andre inspektører, eller hvad hedder det, hedder? Eller det, er noget? det er noget, der er blevet vokaliseret. Altså, det er arbejdsgiveren, som har spurgt, har sagt, at så er der en lønstilling på 100%. Nå, så er der en lønstilling. Ja. Øh, den er lidt kompleks, den her, fordi selvfølgelig, selvfølgelig er det jo at, at tage hende lidt i røven. Altså, selvfølgelig er det det. Men kontrakt, først og fremmest, står der ikke noget i kontrakten, så synes jeg godt, at hun kan være lige så fræk og være sådan, prøv at høre, så skal jeg ikke have den, prøve altså sådan så må vi forhandle, eller så må de sige halvanden måned, halvanden måned. Altså, sådan et eller andet. Og det er jo det, man kan i den her mærkelige branche. Det er jo netop, at man også kan nogle gange forhandle sig til underlige ting, fordi man, der ikke er nogen overhedskab, der ikke er nogen regler. Altså, ja. øh, Nicolai, jeg har faktisk også en bonusinfo til dig. Oh. Hun er en af de dygtigste tjener, de har. Øh, det er dem, der spørger, om hun vil fremmest. Hun har ikke gennemgået den her oplæringsperiode, udover at der var en kollega, der hjalp hende med at tilkassen kassen første aften. Okay. Den her bonusinfo, tænker jeg, var ret relevant at vide, fordi at, øh, jeg ved, at når man bruger de her oplæringsperioder, så sætter man jo flere penge af til, at der skal være ekstra bemanding på for at lære folk op. Derfor kunne man jo fristes til at sige, at derfor giver det mening, at hun ikke skal op på en højere løn til at starte med, fordi der bliver brugt lønninger på at oplære hende. Men her er der ikke blevet brugt penge på en oplæring. Der har kun været en ekstra mand på én enkelt aften. Ja. Men der er noget, jeg, jeg skal lige have styr på, det sådan rent tidslinjemæssigt. Mm -hmm. Så hun har været her i tre måneder mm -hmm. til at starte med. Og så på den tredje måned, der får man at vide, at hun gerne vil have hende til at være inspektør og skal have en forhøjelse. Og så er det så tre måneder ekstra. Så det er i princippet seks måneder, hun kører med 130, øh, hvor det så er, hun stiger til inspektør. Det, er det det? Ja. Det vil det, vi kører på. Og der er så ikke blevet givet en kontrakt omkring, at hun skal være Inspektør. Når så hun er startet, inden hun har fået en kontrakt. Undskyld, så er det hendes egen fejl. Nej, nej, nej, altså, nej, nej, nej, nej. Hun har jo selvfølgelig fået en kontrakt lige, da hun er blevet ansat ja. til at være tjener til 130 timer. I mm. hendes tjenerperiode siger de så, vil du ikke godt være inspektør til mm. 156 kroner i timen? Hun siger, jo, det vil hun gerne og så på den næste lønsedel derefter, hvor hun er trådt i kraft som inspektør, at den ikke er stedet. Hvorfor lyder det bare på mig, som om hun aldrig har fået en ny kontrakt? Ja. Altså, hun har sikkert ikke fået nogen kontrakt. Så og, ikke og, have det, når man ja. skifter for jo. til inspektør. Jo. og der vil jeg bare sige, undskyld, men der er det hendes egen fejl, og det er en rigtig nederen fejl, for det er synd for hende, det er virkelig nederen for hende. Men der må hun lære den her og sige, at hun aldrig nogensinde skal indtræde noget nyt, før hun er skrevet under, og før der er en dato, og før alting er juridisk sat på plads. Det, man lærer det på den hårde måde. Jeg har selv prøvet at være ude for sådan nogle her ting, jeg tænker, at vi alle sammen har været ude for de her ting. Der må man bare altså sådan bid eller hvad hedder sådan noget? Ja, kigge sig selv i spejlet og sige, fuck, du dummede der. Dyre er penge. Ja, lad være med at starte noget, før du har underskrevet noget, før du har sort på hvidt, hvad det går ud på. Men jeg sidder og tænker, om det ikke er sådan at købe en vare, og så efter man har fået den, sige, man gerne vil have rabat på den. Så blev der meget stille. Ja. Det, var, uh, der... det lyder meget slaveagtigt. Yeah. Det synes jeg også, at <laughs> brængsen er på <laughs> <Ja>. rigtig mange ord. <laughs> det <laughs> altså, <så> er det mindste for, hun løn. altså Prøvevagtere var sit gratis arbejde. Okay, hvis vi skal så op på den måde, altså, så er brængsen jo et genialsted arbejde. Ja. Det lyder sgu som en god omgang bambusel, hun har været ud for. Altså, det, Hun har blevet snydt, og hun har ikke været vågen. Jeg tror sgu bare, at hun skal tjekke op på tingene. Altså sådan, Det er mit råd. Og så har jeg ikke mere at sige til det her. Det, check <laughs> op på tingene. Ol. Kom i gang. Men det er ikke sådan, at man laver en podcast, at man kan, at Nej, nej, jeg hopper bare lige ud og teaser i morgen. <laughs> jeg sidder og tænker, fordi nu har hun jo så opdaget det her den første måned, ikke? Så jeg sidder og tænker, hvad gør hun så herfra? Altså, skal ja, hun så kræve nykantre. de her 156 kroner? Eller, at, altså, hvad gør uh, hun? Altså, jeg har prøvet på et tidspunkt, hvor jeg øh, tiltrådte en... Øh, eller... Jeg bad om en ny titel. Øhm, jeg vil og... gerne være dronning. <laughs> ja. øhm, og øh, den fik jeg ikke, så sagde jeg, okay, men øh, fordi at du ikke vil give mig den her titel, men jeg stadig er det, trods den titel, så vil jeg gerne blive om for alt Og øh, der øh, jeg snakkede om løn øh, i seks måneder med øh, min chef. Det er lang tid. Ja, øh, ja. Øhm, uh. og øh, det var med min chef og min chef, -chef. Men fordi jeg efter øh, også skulle tiltræde en helt ny stilling, som blev oprettet til mig, øh, så, øh, så kunne de give mig den lønstigning. Og trods for, at jamen, jeg lavede det, som jeg bare slet ikke blev betalt for. Øh, og så fik de bare at vide, jamen så laver jeg det mindre. Øh, og ja, men der sagde jeg også til dem, at sådan, jamen, så fik jeg den lønstigning, fordi at jeg tiltrådte en ny stilling og fik meget mere ansvar. Øhm, det var da jeg blev man, jeg andet. Øhm, og der, der sagde jeg, at så vil jeg gerne have den bagudbetalt. Så jeg skal have fra de sidste seks måneder, fordi i princippet, når du snakker om løn, og de går med til den løn, så skal det ske fra den dato. Okay. I hvert fald der, hvor jeg er. Øhm, der er det altid. Så du kan råde hende til at se, at hun skal have det her bag på fordi. Øh... Amen, nej, fordi at hun har jo i princippet ikke nogen kontrakt på det, øhm, så jeg vil altså nu. Men er så vil det arbejderens ansvar at få en kontrakt? Mm, inden hun tiltræder øh, hvad hedder det stilling, ja. Okay. Som Neta øh, også sagde, altså sådan det er bare øh, aldrig tiltræd noget, inden du har det nye. Altså det det ja. Okay, jeg synes noget helt andet. Jeg synes, <laughs> hvad det... synes du, Annie? Ja. Yes. Tak for endelig at spørge, jeg, <laughs> <laughs> Æ, jeg synes klart, at det her, det lyder som en episode, hvor der er nogen, der har købt en vare, så efterfølgende gerne vil have rabat på den. Mm. Jeg synes, det minder mig om dengang, at jeg arbejdede på en restaurant, og nogen vil spise 70% af en bøf og sige, at de ikke bliver betalt for den, fordi den ikke var stikket godt nok. Æm, og det synes jeg bare ikke, at man skal finde sig af. Det er dem, som har kommet og spurgt hende, om hun... Fordi de synes, at hun er dygtig nok til at påtage sig den her stilling. Ergo, så er der jo ikke en brug for den her oplæringsperiode. Altså, mm. de har jo spurgt hende, om hun vil noget, og det har hun sagt ja til. Så synes jeg da også bare, at lønnen skal falde. Ja, men første. det er jo netop også det. Altså, men, men hun skal jo stadig have en kontrakt. Og så kan hun jo sige, øh, jamen, så vil jeg gerne have, fordi nu har jeg opført, eller nu har jeg været inspektør i, i en måned inden også, jeg vil gerne have øh, de resterende øh, 26 kroner øh, ekstra i timen for den måned. Mm -hmm. Hun kan jo prøve at forsøge. Øh, jeg tror, svaret er nej. Men, det er kamp. Ja, men, men, altså. men jeg tror også bare, at jeg, jeg, jeg siger noget, som jeg også sagde sidste gang, jeg var med i det her program. Og det er sådan, know your worth. Altså sådan, fordi hvis hun er så dygtig, som hun er, og hvis hun er så eftertragtet til den her stilling, som hun siger, hun er, og sikker på, hun er, så kan hun også godt sige sådan, hey, prøv her. Jeg gik ud fra, at det var sådan her, jeg beklager, hvis jeg misforstod det, men jeg, jeg synes faktisk, det er min ret, at jeg skal have de her penge. Og en ting er så, at det er sådan den første måned, hvis I, I kan give mig tilbagevirkende kraft, men jeg forventer det altså fra nu af, så altså so, know your worth, og sådan fight for your worth, fordi hvis ikke du selv fortæller, hvad du er værd, så kan det sådan, branchen er desværre, altså også sådan, arbejdsmarkedet generelt, desværre mange steder, øhm, og hvis man ved, hvad man er værd, så ved man også, at når, hvis jeg går, så er det et tab for dem, Altså ikke, man skulle tro med at sige op eller noget, men bare sådan, altså vid, at, at du, lige så, du er på lige fod med den her arbejdsgiver. Som arbejdstager er du lige så, altså ja, du er lige så vigtig for dem, som de er for dig. Ja, så hun kunne for eksempel sige til dem, hvis det er det, hun er interesseret i, sige, mm. hvis jeg ikke får den lønstigning med det samme for næste måned så er jeg ikke interesseret i at være inspektør. Ja. Altså for at sætte den øh, know your worth-agtig. Ja. Men så vil jeg så også sige, at så skal, du nok, skal hun nok også lige holde øje med, om der så kommer en anden slags siddel fordi Du tænker på en opsigelse, eller hvad? Yes. Men det der, know your worth, vil du være et ja, sted, hvor du 100, finder dig Altså, så kommer den fucking opsigelse. Altså, så lad mig finde dig noget arbejde, hvor jeg bliver værdsat for det, jeg mm. kan. Og det, er sådan, det er. Det også det der med, skal man gå på kompromis med altid? Og sådan, om oh, fuck, hvis, ikke jeg, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg siger fra, så bliver jeg fyret. Mm. Og det er desværre sådan, det oftest er. Jo, jo. Æh, men det er også derfor, jeg siger, så skal hun netop ja. bare være, være forberedt på, så kan der være et andet... Øh udfald, end hvad hun lige regner med. Klar. Altså sådan der. Man skal også lige være forberedt. Man skal... Det er noget, jeg har lært, når jeg taler med min chef. Øh, så har jeg altid ti øh, forskellige... Øh, hvis jeg konfronterer hende med noget, så øh, har jeg altid ti forskellige svar øh, mm -hmm. fra hende af i mit hoved, og så har jeg ti forskellige øh, argumenter tilbage. Ja, der vil jeg faktisk gerne noget, som jeg har lært, det er tit at have en falsk jobsamtale med en familiemedlem, eller et eller andet, ja. der kan stille dig de spørgsmål. Som eller, nu er det her er jo ikke en jobsamtale, men en konfrontation og sige, okay, num, hvis du siger, num, så siger jeg op, hvad, hvad, så siger de det her? Hvad siger du så til det? Så man kan ligesom nå at tænke alle de her baner igennem. Øhm, så man måske har en lidt bedre rygsæk på om på ryggen. Man kan jo frem, så man ikke sidder og skælve det. Ja, jeg har gjort, så, jeg sidder bare helt eller sådan... Helt sortnet øh, og bare tænker, øh, okay. Ja, også fordi, at nogle gange kan jeg da godt huske, at man, man har taget så meget øh, et tilløb og mod til at sige den, de første to sætninger, at sådan, jeg vil gerne have, og jeg kræver det her, at man har slet ikke nødt til at tænke videre i samtalen, og så får man bare blackout derfra. Mm -hmm. og slet, man ender det i hvert fald med, at jeg tit er gået derfra endnu mere skamfuld for det sådan... Fakt, der tamte jeg bare det hele lige på grundet, fast, som ikke var forberedt på det. Mm. Øh, Nikolaj, du synes, det er dyre lærepenge, og det er bare en tabt kamp fra starten af, rum og hun må vente de her tre måneder. Ja, yeah. i princippet, hvis hun er glad for arbejdspladsen. Ja, yeah. jeg vil selvfølgelig prøve, men det skal så også sige til ens forsvar, at recessionsbranchen, når det kommer til det med kontrakter og hvornår man tager en ny stilling at det, det er sådan lidt soft lines, at man ved ikke helt, hvornår træder jeg i kraft, hvornår gør det ene, hvornår gør det andet. Og hun har sikkert også erfaringer fra andre restauranter, hvor det er, at det er sådan... Nej, altså, det, det er jo måske et scenarie, hvor det er, at hun går i gang med de her tre måneder, så går der to uger, hvor de ser, nah, okay, men hvis hun er så god, så acer hun kassen, og hun gør alt det gode, og så kommer den på næste lønnseddel. Så er det måske lige den ene måned der, hvor hun mister de 26 kroner, og der er i Men... Jeg vil prøve bare sådan lige at vise mit værd. Bare lige, okay, nu knokler jeg skulle igennem. Nu skal I se, at jeg er fucking de her 156 kroner værd. Mm. Så skal den nok også komme. Håber jeg, Så jeg tror på det bedste det mennesker. Ja, det er måske også bare meget godt at, øh, at markere sig. Altså selvom, at man ikke får det ud af det, man gerne vil have, som de her øh, ekstra penge. Men så bare lige sige, at jeg synes ikke, det her er i orden. Men det skulle jeg selvfølgelig have været opmærksom på, i og med, at jeg ikke fik en ny kontrakt. Men så man lige viser cheferne, sådan, jeg er opmærksom på, at der er sket en fejl her for begge sider. I har ikke afleveret mig en kontrakt, og jeg har heller ikke efterspurgt dem. Men bare så de ved, at de skal være opmærksom på, næste gang, de potentielt prøver at løbe om hjørner med hende. Mm -hmm. Er det ikke der, vi lukker den? Jo. No. Jeg har allersidste dilemma her. Unge, titlen er, jeg er blevet fyret, og jeg tør ikke at sige det. Det er en han-ham, arbejdede i branchen i 13 år, uddannet kok og vil gerne gøre karriere inden for branchen. Der står, hej en og Gæster. Hej! Hej <laughs> <I> fyret! <feel>, but... <laughs> for to år siden blev jeg fyret for mit arbejde, som jeg var glad for, men havde mine udfordringer med. Jeg er stadig i tvivl om, hvad den reelle grund til min fyring var. Min chef sagde, at det var på grund af nedskæringer, men jeg har set, at de har lavet et jobopslag om, at de søger nye kokke til sommeren. Ja. Til samtalen sagde min chef, at de nok skulle sige, at jeg selv havde sagt op, så jeg ikke vil tabe ansigt. Efter den kommentar går jeg nu og skammer mig over min fyring og ved ikke, hvad jeg skal sige til venner, tidligere kollegaer og til mine nye jobsamtaler. Hvad er jeres tanker omkring at sige, at man er blevet fyret? Er det et tabu? Og hvad siger jeg til mine potentielle nye chefer, når de spørger? Hvorfor jeg er stoppet? Har I prøvet at blive fyret før? Ja. <laughs> jeg har også mange gange. <laughs> Nej. <laughs> mange gange. <laughs> <har en> <laughs> Ej, stå ved det. Altså, det, det er sådan... Fordi det bliver sådan en samvittighedssing, sådan der æder ham op indenfra. Og people don't care. Altså sådan... Det er ikke fordi at alle hans venner vil sidde resten af hans liv og tænker, "Ah, den gang han blev fyret, mand." Altså, sådan, det ved de ikke. Altså, sådan, det vil lige være, og så det kan være at han kan få noget trøst han egentlig har brug Men gør man, sådan, mig... wow. gør man så, sig ikke nogle tanker nogle gange, når, når der er nogen der siger, at de er blevet fyret," og man tænker, "Nå, hvad gjorde du galt?" Nå, men altså der er nedskæringer, det har været deres grund. Han kan ikke antage andre ting. Jeg ved godt det er nederen, der så har været jobopslag, og man kan undre sig over, eller der er nedskæringer, men men det er det han har fået at vide, det er det han skal sige til arbejdsgiver fremadrettet, hvis de spørger ham. Og helt ærligt, så synes jeg, at han skal sige til sine venner, det er så mærkeligt. Jeg er blevet fyret, men jeg kan se, at de har lavet jobopslag, og jeg får fucking ondt i maven over det. Altså, brug vennerne til at, sådan, at, at tale ud om det. Fordi nogle gange sådan det der med, at man går med det alene, det kan nærmest gøre det helt meget værre. Så jeg tror, at hans fyring Hans skamfuldhed over hans fyring er værre af, at han ikke snakker med nogen om det, og går sådan, så vokser det bare ind i ham selv. Mm. Få det ud, get it out, there. have nogle venner, der lige giver dig en øl og krammer der og sådan hygger Ja, fordi for mig der. lyder det også som om, at den måde, han skriver det på, at min chef sagde, at, jeg nok, at hun nok skulle sige, at han selv havde lagt den opsigelse, så han ikke tabte ansigt. Altså, sådan, det lyder ikke som om, at det var noget, han selv havde tænkt over. så... Jeg, jeg læser det lidt som om, at der er blevet pålagt ham noget skam. Mm. At sådan, vi lyver lige, uden at han ligesom har noget at sige, at han var okay med det. Fordi det lyder egentlig bare, at han er rimelig forvirret ja. over den her fyring, mm. og at han nu skal skamme sig over det. Nicolaj, hvad tænker du om det her? Jeg vil sige, at ofte, hvis du har gode venner og familie, at de ofte mimikerer din reaktion. Så den måde, du fortæller det på, hvis du fortæller det med skamfuldhed, så kan de også godt mærke, at så får du den medlydenhed, der kommer. Fordi der er ikke nogen, der lige pludselig bare tager sådan en tombol bag. <laughs> det er <fucking> da <laughs> altså, ikke nogen, der gør, hvis de elsker dig. Så sådan, mærk på dig selv. Det, du skal ikke mærke den her skamfuldhed. Der er også en vigtig regel i det her liv her, det er, at alle folk tænker bare mest på sig selv. Mm. Så lad være med at tænke på, hvad de andre tænker om det. Hvad der dig selv? Stå ved det. Det lyder også, som om, at der er en lille smule dickbagginess over den her chef her, der øh, har pålagt som den her skam. Men be brave. Vær sårbar. Fortæl det. Få det ud. Det er vel let dit hjerte, 100 procent. Øh, Astrid, nu sagde du lige før, at du faktisk er blevet fyret. Mm. Hvordan har den oplevelse været for dig? Har du også haft nogle af de her, sådan skamme over det, følelser, eller at være pinlig over det? Eller? Øh, altså, jeg har aldrig skammet mig over, at jeg er blevet øh, opsagt. Nu bruger jeg ikke ordet fyret. Jeg bliver jeg ordet opsagt. Øh, et, fordi det lyder pænere. Øh, to, så handler det også bare sindssygt meget om min egen selvtillid. Øh, og det var faktisk det, der var hårdest for mig. Øh, at blive øh, opsagt af en grund, som man øh, rent faktisk har været en succes i. Øh, fordi jeg blev opsagt på grund af et mismatch. Øhm, af mine medarbejdere og mig, og mig og min leder. Øhm, og øhm, jeg var totalt fejlkastet til det job, i forhold til hvad de gerne vil have. Eller ikke i til hvad de gerne vil have, men i forhold til hvad de forventede, og forhånd til hvad jeg forventede af dem. Øhm, og det var mine medarbejdere, øhm, der. Øh, lidt, øh, eller de klagede over mig. Øhm, Trods for, at jeg har været i, førhen i en virksomhed i fem år, øhm, som elskede alt, hvad jeg gjorde nærmest. Øhm, og virkelig, hvor ja, det var grunden til, at jeg, ligesom fik, at jeg blev henhåndet til det her job. Øhm, og det var årsagen til, hvorfor jeg blev ansat. Det var, fordi det var det, jeg gjorde. Og det opsagte de mig for. Så for mig han så jeg bare hele min øh, de sidste fem år øh, i skraldspanden. Øhm, fordi jeg tænkte, Jamen, så er jeg jo ikke god til det, jeg laver. Øhm, og det faktisk det var det hårdeste for mig mm. det var at min selvtillid øh, præsset fuldstændig, fordi det var sådan hvad du er så til fordi det er jo det jeg har lavet de sidste mange år ja. øhm, og det er nok det han sidder med øhm, men det første jeg gjorde jeg altså jeg blev opsagt midt i en vagt så øhm, jeg sag eller jeg blev fritstillet øhm, og der sagde jeg sådan når øhm, jeg går hjem nu det, mm. det, det, I skal ikke forvente, at jeg ligesom er ligesom med dig. Og der sagde de sådan, nej, det vidste vi også godt. Så er jeg sådan, super, tak for den her gang. Og så går jeg. Øhm, men jeg tror også, det er fordi... Nej, undskyld, man begyndte du ikke at græde? Øh, jo. <laughs> jo, okay, <godt> <laughs> øhm, Jo, jo, jo. jo. Øhm, men først øhm, den her opsigelse, eller opsigelse samtale, øhm, troede jeg faktisk startede med at være en skriftlig advarsel. Eller en mundlig advarsel. Mm. Øhm, og hvor de gav mig ligesom en skriftlig advarsel, indtil jeg så... Nummer to person i lokalet. Øhm, og der skal jo altid være to personer i et lokale, når man opser folk. Ja, der skal være et vidne. Ja, ja. hvis nu det skulle eskalere fuldstændig. Øhm, men, men de sagde noget mundligt til mig, og i min skriftlige opsigelse stod der noget helt andet. Må jeg spørge, hvad der stod? Jamen øh, mundligt sagde de, på grund af, at det var øh, medarbejderne. Øhm, men skriftligt stod der, at, øh, at jeg ikke opfyldte de krav, der var til jobbet. Og det var også derfor, jeg tænkte, sådan, fordi man skal have en skriftlig opsigelse, så hvad står der i hans opsigelse forhold til, hvad der bliver sagt? Mm. Ja. Øhm, fordi... Men det tror jeg også at det kan have fået. Jo, i det om... nedskæringer Nej, men den skriftlige. Man skal have en skriftlig opsigelse i sin e og jeg så at I man er, med... er opsagt. Og jeg tænker at i og med, at hun siger, at vi siger bare siger, at det var en opsigelse, så jeg tror, at han... Det er i hvert fald sådan, jeg læser det. Ja, fordi... men det var netop også det, jeg tænkte. Fordi lige nu, så sparer de faktisk nogle penge. Fordi hvis han har været der et stykke tid, så har han også en opsigelsesperiode. Øhm, så hvis de siger, jamen, du har sagt op nu. Altså, jeg må jo særligt indrømme, jeg har altså også været sådan der, hey, enten så, du har ikke været på vagt i det her stykke tid. Øh, vil du være her, eller så skal jeg bruge din opsigelse? Mm -hmm. Og der får jeg, øh, der har jeg altid fået opsigelsen, men så er det jo ikke mig, der har fyret dem eller opsagten. Så på den måde kan man jo snå øh, systemet og, og hele det der. Og, der, der. og det har de gjort, fordi de har så sagt, at vi siger bare, at du har opsagt det, fordi så sparer de altså nogle penge forhånd til den opsigelsesperiode, som han rent faktisk øh, burde have. Ja. Fordi øh, sådan, jeg kunne faktisk næsten selv have skrevet den her besked, fordi sam, næsten sammenlignet har jeg prøvet det samme to gange. Mm. synt man ikke lærte allerede efter første gang. <laughs> fordi at det er præcis samme skete for mig, at de sagde, lad, lad være med at tabe ansigt, bare skriv din egen opsigelse, så det er det vi siger til folk. Mm -hmm. Og så tænker jeg bare, ej, hvor er de søde, at de, de ikke vil ydmyge mig foran mine kollegaer. Hvor jeg også så fandt ud af, at jeg lige mister tre måneders fuldtidsarbejde i december yes. måned, eller for lund, hvor uden at jeg behøvede at arbejde. Ja. Øh, men, men det er noget helt andet teknisk, fordi jeg, det, jeg føler lidt mere, at her spørger han ind til omkring hele det... Øh, følelsescirkus. man går rundt i. Og sådan... jeg, jeg må også bare ærligt indrømme, at selvom at jeg er blevet fyret en død gang efterhånden, øhm, så, øhm, så hver gang at jeg hører, der er nogen, der er blevet fyret, så, så tænker jeg faktisk med det samme. Fuck, hvor pinligt for dig og kan øh, vide, hvad du har gjort galt. For jeg ved også, at der er rigtig mange mennesker, der kan lave rigtig meget lort, uden at de bliver fyret. Og så tænker jeg mig, fuck, du må fandme have været en dårlig medarbejder. Og det er en sindssygt skamfuld følelse, men det er altså bare det, jeg sidder og tænker. Okay, jeg tænker altså noget helt andet. Men, men, altså... men må jeg lige en undskylde, men det gør alle. Største del. Jeg tror, at del af dem, jeg har snakket med, som, hvor jeg har sagt, at jeg er blevet opsagt, så sådan, Nå for satan. Øh, hvorfor? Og altså, man kan bare se det i deres ansigt, at de tror, at det er, at det er en, der for. Men sådan tænker du ikke, Nita? Nej, men altså, jeg ved, <laughs> det lyder sådan lidt. Øh, hvis det er folk, jeg ved, der har arbejdet i restaurationsbranchen og blevet fyret derfra, så tænker jeg, så faktisk en chef mm. Men hvis jeg hører, folk er blevet fyret fra sådan et andet kontorjob, så tænker jeg sådan, okay, what, what did you do wrong? Mm. Men, men når det er i den her branche, fordi jeg selv har set det så ind og ud, og jeg har set så mange dygtige medarbejdere blive opsagt, fordi at cheferne er helt crazy, så jeg får altid sådan egentlig lidt medfølelse af, og tænker sådan, åh fuck, hvor synd for dig. Du har sikkert bare sagt fra. Du har sikkert bare ikke givet og sådan... Du har sikkert bare sat grænser. Altså sådan, det er faktisk egentlig det, jeg tænker. Og jeg vil sige, i hans tilfælde her, det lyder, det lyder også, om han er forvirret over, hvorfor han har blivet fyret. ja. Så sådan læser jeg det også. Ja, og i forhold til at svare på det her med følelseslivet, altså sådan, hvordan han følelsesmæssigt skal håndtere det, jeg synes virkelig, altså sådan, som jeg startede med at sige, og som du også nævnte før, at altså, vær, vær ærlig over for dine din venner og bekendte omkring dig, så de kan støtte dig. Men når du sidder hos en, en arbejdsgiver, så behøver du ikke at sige... Øh, jeg blev opsagt, øh, men så søgte de nogle nye lige efter. Altså sådan, det behøver jeg ikke at sige. Jeg blev opsagt grundet nedskæringer. Hvis han virkelig har et behov for at skulle forklare sig, hvorfor han ikke er på den arbejdsplads mere, fordi jeg forstår godt sådan, hans frygt i dem. Hvad tænker de så? Tænker de så, at jeg, hvis jeg siger, at jeg er blevet fyret, øh, fordi at er øh, en anden grund. Tænker de så, at jeg heller ikke kan være i det her job? Og vil de så også helt tiden gå og være på ikke skal og måske fyre mig? Eller hvis jeg siger at jeg bare selv har sagt op? Tror de så, er jeg er sådan en, der bare siger op lige pludselig, fordi jeg gider være her mere. Så jeg forstår godt sådan hele det der man kan, det narrativ, man kan tillægge omkring sig selv, hvordan man er som medarbejder for en kommende arbejdsgiver. Ikke? Mm. Men sådan, tag den historie, som du har fået at vide, du er blevet opsagt på grund af nedskæringer. At du så har set, at de søger nogle nye bagefter. Det behøver du altså ikke fortælle, den kommende arbejdsgiver. Nej, man den kan del, sige, det, kunne sådan, det er også et opslag, at man kunne have gjort som om, man ikke havde set. Altså, hvis han ikke havde set opslaget, så var det jo stadigvæk den reelle grund, at det var på grund af nedskæringer. Ja, ja, og det er jo, det er jo irrelevant for den nye arbejdsgiver at vide, at det arbej den arbejdsplads så havde søgt nye. Altså, sådan, måske havde de har haft en god måned, og alligevel havde råd Altså sådan, ej, du, der kan være så mange ting, ikke? Nicolai, det, hvad, men, h hvad altså, tænker du om det her? Altså? Jeg vil sige, at det, det kører også godt... Når det er, at man så er blevet opsagt, at man skal til at finde et nyt job, så er det første, man også tænker på, det er, hvordan kommer du til at stå til min næste samtale? Når de kommer til at se, okay, men så spørger de ind til muligvis, hvad var det sidste, du var arbejdet? grund var til, at du ikke er der længere? Og der kan jeg så huske fra en det da det var at under corona, der var jeg deltids-tjener øh, på to forskellige restauranter, hvor jeg så også blev opsagt. Jeg kunne da mærke, at fra gang til gang, at der var det sådan, åh, så kunne man jo godt give dem den her smør, og ja, det var corona, og det, det var jo også corona. Mm. <laughs> har jeg fortalt mig selv? <laughs> <laughs> For to år siden, ja. <laughs> Stadig corona. <laughs> <laughs> ja. Nej, men, men, men så det er det også så igen det der med, prøv at åne op til det. Fordi når man så også sidder i samtale med de her mennesker her, vær ærlig omkring det. Fordi som du også står, han har været i branchen i 13 år, han er passioneret, han vil virkelig gøre det her til en levevej. Så kan folk jo også godt mærke det. Så skidt hul i den der sidste opsigelse. Så er, det, så er der alt det her univers og følelseslivet er omkring det, hvor det er også derfor, han begynder at overtænke. Det er fordi, der er en masse sorte huller, som han selv prøver at fylde ud, mm. og begynder at overtænke det, som egentlig bare pokker, fordi han står i den her sårbare situation. Mm. Men det er desværre. Det er så svært. Det er så svært. Men, men, men det er jo også, at hvis han taler med sine venner om det, ja. så kan det være, at han får fyldt altså sådan. At hvis de anerkender, ja, det er med det mærkeligt, så bare være sådan, okay, tak. Ja, det er fucking mærkeligt, og så bare lev med det mærkeligt, men så har du mennesker omkring dig der er enig i dig, eller med dig i, at det er opmærkeligt. Yeah. Altså, altså, det kan være nok nogle gange, det kan være et nok svar, hvis du ved, at du ikke kan få et svar. Altså, du lyder ikke, som om han kan ringe til hende, og være sådan, hey, og fortælle mig ikke det, men jeg, jeg tror du, også, opsætter. det handler meget om, at nu, nu, nu selv tænker jeg meget om min egen situation igennem, øhm, og, og da jeg sagde til mine venner og familie, øhm, at jeg var blevet opsagt, øhm, der sagde de, åh, oh, øh, vi troede sku, det var dig, der øh, ville sige op de, de opsagte dig fordi jeg har brokket mig i fire måneder. Mm. Øhm, efter øh, tre ugers ansættelse, der fik jeg tegn på stress. Og øh, det er, øh, hvad havde jeg nævnt over for dem? Og det var et, altså, det vildeste mismatch, øh, på, på, specielt på mig og mine ledere. Øh, og og der, der tænker jeg bare tilbage på, sådan et, at det har jeg jo snakket om. Øh, eller, med, med min øh, omgangskreds med, at jeg har haft det super supernederen, så de har jo altid tænkt, at det var mig, der ville ende med at sige op, mm. før jeg blev opsagt. Øhm, og, og når den ligger der, jamen, så ved de jo også godt, hvor glad han har været for arbejdspladsen. Ja. Og så vil de jo også tænke, jamen, så er det jo arbejdsgiverne, der er fuldstændig blæst, mm. at de opsiger en medarbejder, der vil det så meget. Øh, min omgangspres, var jeg bare sådan, nå, ja, godt du ud af det. Altså, mm -hmm. Jeg vil også sige, at øh, jeg har faktisk for nylig lavet et, øh, et tidligere program eller episode, i, i når den sidste kan så gå, som handler om det her med, at øh, giver jeg op, hvis jeg siger op, som er noget, jeg selv har dealet enormt meget med, fordi jeg også har stået i samme situation som dig, Astrid, og jeg har været på en arbejdsplads, hvor det bare har været et mismatch. Men jeg har simpelthen ikke kunnet se det i det her helikopterperspektiv, fordi at lige ham der skriver også, der var også jeg, han skriver faktisk overret, som jeg var glad for, men jeg havde mine udfordringer med den her arbejdsplads. Jeg tror måske, jeg kan sammenligne det med, at øh, har I nogensinde øh, gået ind i H&M's prøverum? Gysligt lys, der er derinde i øvrigt, og det skal stoppe med det samme. Men det her med, at man har set en eller anden kjole, som alle på Instagram har på, og ser vildt godt ud i den. Måske ikke lige kjole for dit vedkommende, Nikolaj du ved jeg, ikke? Men og så, når man kommer ind og tager den på, og så er det bare ikke den, der er lavet til din kropstype. Mm. Og med det samme, så vender jeg det jo indad, at det er min krop, der er forkert, og det er mig, der er forkert. Hvor at det er det sådan der, nej, det er jo så bare kjolen, der ikke er til dig Hvor og det tror jeg bare er mega vigtigt at minde sig selv om det her med, at en fyring er ikke pinligt hvis det ikke var et match. Altså jeg skulle jo heller aldrig blive reviser, fordi det ville jeg jo ikke finde ud af, men det gør jo ikke mig til en dårligere ansat, eller en dårlig medarbejder, eller et dårligere menneske, fordi at jeg har fundet, at jeg er landet på en forkert hylde. Så måske det kunne hjælpe ham her med at tænke på det som om, at den her arbejdsplads faktisk har gjort ham en tjeneste, ja. Ja. og at der ligger et bedre arbejde ude ved siden af. Helt 100. Altså, der var jo altid mening med ting, og det, du finder man jo altid ud af bagefter, så man sådan, okay, det var derfor, det her skulle ske, eller sådan, mm. man vil købe den her lejlighed, og så bliver den lige på en øjnene af dig, og så er du pisseked af det, og så går der to måneder, og så får du det bedre til... Altså, sådan, du ved, der er altid... Det, det skal sgu nok gå op på en eller anden måde. Mm -hmm. Ja, og så, og så er det jo også for ligesom, at prøve at fokusere på de der udfordringer, med at se på, hvad har jeg lært af de yeah. udfordringer? Øh, hvad jeg kan jeg tage videre til næste gang? Og så prøve at være sådan lidt glas og halvfyldt type, og sådan, men, det var den læring jeg tog der. Nu er jeg åben, og nu kan jeg hoppe over til en ny restaurant og prøve et nyt eventyr, hvor jeg så har lært af de her udfordringer og den arbejdsplads, som jeg så har været på, som tydeligvis ikke var et match. Mm -hmm. Ja, jeg, øh, hvis vi skal prøve at runde den af på, hvordan han skal håndtere øh, den her skamfølelse, der er med i den her fyring, øh, hvad lander vi så lidt på her? Fordi der er blevet sagt lidt begge dele, at Astrid, dig og mig, kan jo begge to godt forstå, hvis han føler, at folk kigger lidt skævt til ham. Men... Ja, men, men jeg tror også, at altså, jeg vil nok sige til ham, øh, lad være med at føle dig skamfuld, fordi det er ikke dig, øh, der er problemet, det er arbejdsgiverne, fordi han har jo også selv haft nogle, øh, nogle udfordringer, det havde jeg også, jeg bruggede mig også i firmaet og ærligt, øh, jeg brugte en hel måned på at sove, fordi jeg, jeg havde stress, og det var under min fritstilling, mm. hvor jeg så efter øh, den måned, der, øh, der var jeg bare sådan, fuck, hvor er jeg glad for at være ude af det der, fordi hold nu kæft, der var, hvis der var gået en måned mere, så var jeg sygemeldt. Mm -hmm. Så jeg tror også sådan, man skal netop kigge ind og være sådan, altså han er også god nok. Han er god nok. Han har haft nogle udfordringer, som jeg også siger, der har været nogle udfordringer, og det hvis, du en for det hvis du har en størrelse 41 sko, skal du heller ikke tage en størrelse 36 sko. Så er det jo klart, at den trykker ja. lidt. Du skal nok finde din rigtige kjole. Og så skal, her, altså, godt, det er, du. Og så skal han bare sige tingene, som det er. Altså, sig, vær, vær ærlig omkring det. Jeg har også siddet til jobsamtaler, som, hvor de var sådan, hvordan kan det være, at du ikke er der mere? Så er jeg sådan, jamen... Det var et mismatch. Ja, og der vil jeg altså sige, at jeg synes, at der er sket et eller andet der, i og med, at vores generation jo også bliver ældre, og vi møder nogen, der måske er lidt mere på alder med os, mm. at jeg oplever altså en ret positiv respons på at være ærlig omkring, hvad der er, der egentlig skete. Fordi at da jeg sagde op sidste år, eller det var en blanding af en fyring og en opsigelse, der lå jeg og fire måneder bagefter og var fuldstændig gået ned med flader. Og der var jeg altså ærlig og sagde det, at jeg var gået ned psykisk på grund af en dårlig arbejdsplads. Og det så de som et kæmpe tegn, Men det er at, jo en kæmpe styrke, at man rent faktisk kommunikerer ja. øh, ud omkring, øh, hvad det er, man rent faktisk går ind med og sige, jamen, jeg har de her problemer, og de her udfordringer, og, og det trigger det, så det, jeg skal ikke herud, fordi så ender jeg tilbage i det der. Nej, jeg tænker da også, at den både... Altså, ikke din situation. Ja, ja, men jeg tænker også, at sådan, i hvert fald jeg som arbejdsgiver, hvis jeg mødte en medarbejder, der sagde, jeg har simpelthen været nødt til at trække mig på grund af det her, det vil jeg da... Det vil jeg da hellere tage ind, end nogen, der bare er kørt i fulde drøen overhovedet og mærker efter, hvad det er, de egentlig gerne vil. For det er så pludselig muligheden jo for, at de bare finder et andet job igen om et halvt år, eller vi også bliver nødt til at opsige vedkommende, fordi de stadigvæk ikke har fundet den rigtige hylde lande på. Øhm, så som du siger, Neda, alt alting sker altså af en grund. Og hvis den her fyring er landet, og han ikke har fundet svar på, hvorfor den her fyring er kommet, så måske prøv at se, spørg dig selv, hvad er det for nogle udfordringer, du mærkede, du havde derude, så du ved, hvad det er for en arbejdsplads, du skal finde næste gang, så du kan undgå den her ubehagelige oplevelse, som det er at blive fyret? Ja, og så tror jeg også, vi lige skal huske på, at altså, jeg forstår godt, at det kan føles skamfuldt at blive opsagt. Men vi skal også lige huske på, at den her arbejdsgiver har tillagt ham noget yderligere skam ved at sådan lave det her narrativ omkring, at det er skamfuldt for ham, hvis folk hører, at han er blevet fyret, så nu ja. lader vi som om, han bare selv har sagt op. Ej, det, er ja. det er jo fuldstændig <laughs> åndssvagt. <laughs> ja. Så han skulle måske også prøve at adskille de to ting, og sige, okay, det var hendes, og hun, hun har måske egentlig nok bare gjort det for hun og tænkt, ej, det er det bedste, det bliver han sikkert glad for, hvis jeg er med på det her. Så det er sådan totalt bummer, hun har haft gang i. Ikke? Så sådan, fjern den del af det, og så bare øh, mærk det, du selv mærker, og det, du selv mærker, Brug dit, brug dit netværk til at være der for dig. Altså, de skal nok gribe dig. Selvom at jeg ikke har en eller anden latterlig t-shirt, jeg kan dele ud, så synes jeg alligevel, lige at vi skal prøve at finde det. Det er et Så øh, de dilemmaer, vi har, det er øh, hvem, som også var restaurantechef, der tog sin egen drikkepenge. Øh, hendes chef, som også er hendes veninde, er, hun er i tvivl, om hun skal sige op, fordi at balancen er blevet uprofessionel. Og øh, så har vi den her øh, episode og Fyrings-episode. Hvilket dilemma var bedst? <laughs> Jeg synes, at det var dilemma nummer et. Fordi der var noget på spil. Drikkepengene og vælge Ja, der er noget konflikt. <laughs> Der er et klimaks, der kan opnås. Der er noget paradise, der er en, <laughs> en ceremoni, der skal ske. <laughs> Senere med den øvne, han måske, kusser, måske skal ikke får. Oh, eller hvad det er. Ja, yeah. Han er stemt ud af Robinson. You are the weakest link type situation. <laughs> der er <ø> <laughs> Så jeg vil 100% give det til... Uh... Måske har jeg ham der, fyren der med bedste bedstevennen. Fordi så om ikke andet, så har han en fed t-shirt, når det er, han ikke har et job længere, og ikke nogen vand. Neda, hvilke dilemmaer synes du, der var bedst? Æ, jeg synes faktisk, det her... Øhm, jeg var også ret vild med det her dilemma, som du mm. nævner. Men øh, jeg synes, uh, dilemma nummer tre, tror jeg er. Øh, den her med kontrakten, ja. eller den manglende kontrakt. Og jeg synes, det der er spændende ved det, det er sådan, vi ved jo egentlig ikke, om hun ikke har fået en kontrakt, men vi antager det jo lidt ud fra, at hun sætter forvirret om, hvor hun skal have det og penge. Øh, men jeg synes, der er noget rigtig god læring i det, for folk, der lytter med os. Altså sådan, det dilemma, som sikkert er sket for mange, og sikkert også kommer til at ske for mange fremadrettet. Mm -hmm. så, øh, så dilemmaet er godt, fordi det har lært os, at vi skal huske at have tingene på sort og hvid. Nu bliver vi rigtig 30-årige kvinde her, der har lært at livet, og nu er blevet voksen. Så øh, ja, så... Øh, det, det, det er derfor. Vi tager noget med herfra. Heltigt. Jeg kan også godt lide dramaet, dit dilemma klart. Altså. Så vi har øh, noget drama, vi, vi godt kan lide herovre, så har vi øh, læringsprocessen, yeah. vi kan lære Astrid, hvad du og så lander jeg simpelthen på empatien herovre. <laughs> øhm, tager her. Jeg tager fyringen her tager her. Men jeg tror, det er fordi, jeg kan, sætte, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i hans sted. Ja. Og, og, yeah. Øhm, der er mange følelser på spil her. Der er sindssygt mange følelser på spil, og, og jeg er jo øhm, følelser øh, bare generelt. Jeg er meget nem. Øhm, mange siger, at jeg er meget nem at læse, og det er jeg også, fordi man er slet ikke i tvivl om, hvilket humør jeg er i, om jeg er sur ked af det, eller, eller mega glad, øhm, så, så jeg tror også bare, at det er sådan en... Ja, fordi jeg kan sætte mig ind i hans sted og, og sige, jamen, embrace it. Altså, det... Altså, der er jo også folk på, på 50, der bliver fyret, ikke? Altså, mm. ærligt. Hva, okay, og vil, hvad skal de så, ikke? Altså, der vil jeg også sige, jeg vil gerne give t-shirten til dilemma nummer 1. Jeg vil gerne give en solero til dilemma nummer 4. <laughs> <laughs> Sådan en lille, det skal nok gå solerovis ja. til ham. Ja. Det kan han godt få for ja. mig. Jeg vil jeg... gerne give ham en kram. Ja. ja. Jamen, det er det. Og leve, det er så vi leve. Så vil vi gerne give en med lønforholdelse en kontraktaus. Så er der ikke klap på skulderen på eller <laughs> til, til, til veninde, når vi skal tage... Men øh, du ja. har lyttet til programmet, når den sidste gæster går Mit navn er Anna Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge i radioen, men jeg vil sige tusind, tusind, tusind tak til Nikolaj, Nida og Astrid for at være med i dagens programmer. Og så vil jeg bare endnu mere sige tak til alle jer, der har skrevet. Det synes jeg bare var helt vildt fedt. Og jeg kunne bare genkende mig selv i alle de ja. dilemmaer, der var med. Lige meget om det har været i restorationsbranchen eller på andre arbejdspladser. Så øh, det synes jeg var vildt fik, at, øh, fedt, at vi lige fik vendt det. Men øh, tusind tak til, til jeg i hvert fald, og tusind tak til dig, der lytter med. Ja, hey. Hey. Hey. Hey. Det går, <laughs> <laughs> okay, Der skulle lidt snakke, ja.